Talán mondanom sem kell, hogy a 3-as szerettem volna indulni, ez pedig a 7-es. Szegény ember civil rádiós CD-lejátszóval főz. De kinek szól a kritika, ha ezt a CD-lejátszót én vettem?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 pedig ezt a fejhallgatót nem is olyan régen vették. Szegény ember olyan civil rádiós fejhallgatóval készít műsort, amely, ami szegény ember Magyarországgal fűz. Ma 2018. december 10 10-e hétfő van és 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, mindenre, amit aznapról az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános János műsora, Én vagyok. Fiala János, önök pedig az én hallgatóim. Ma bátortalanul kísérletet teszek arra, Istenem! Azért nagyon nehéz úgy beszélni, hogy az ember közben azon a módon, ahogy kéne, nem hallja a saját hangját. A úgy tűnik, hogy ennek nem a, a gépben való rossz, hanem maga, mert hogy amikor bedugtam a CD-lejátszóba, ott se. Nem. Nem tudom, mit mutogatsz. De nem, nem, nem, nem azzal, mert ott is ugyanazt produkálja, úgyhogy valami hosszabbított, vagy nem tudom, hogy veszek én, vagy vegyél, te vagy, én nem tudom. Mielőtt még felgyúlhat volna az ATV, a fülesemmel bajlódtam. Az úgynevezett fülesen keresztül kapja meg az ember a vezérlőből a műsorkészítéshez szükséges instrukciókat. Füles nem elengedhetetlen feltétele egy tévéműsor elkészítésének, de fontos részeszköze. Hiányában nem tud kapcsolatot teremteni vezérlő és műsorkészítő, ami adott esetben jelenthet problémát. Azonban el tud jönni az a pillanat, amikor az ember önállósítja magát, mert el kell tudnia dönteni azt, hogy a kapcsolata a vezérlővel fontosabb, vagy azokkal az emberekkel, akiknek a műsort készíti. Szegény fiala olyan médiával főz, jut neki, de így is Magyarország leggazdagabb média munkása. Nem egyik leggazdagabbja, a leggazdagabb. A 2018. december 10-e hétfő van, és 9 perccel múlott reggel 7 óra. Pár fokkal vagyunk, nulla a fok fölött. Tegnap láttam a Duna televízió valamelyik csatornáján egy amerikai filmet, talán 2003-ból. Duna televízió, látni filmet, az annak olyan előnye van más televíziókkal szemben, hogy egyáltalán nincs benne reklám. <Szorítan> Ugye ez műsorpolitikai kérdése vagy sem, azt megkérdezhetném Szabó Edinától, akivel valamikor jó viszonyom volt. Ezt lehetne részletezni is. legutóbbi telefonomra azonban, amikor vagy kirugták, hogy önként ele távozott, már nem reagált. Valamikor ő volt a Duna Televíziónak a vezérigazgatója, vagy a csatorna főnöke, vagy nem tudom, hogy ott az MTV-nál hogyan hívják azt, aki éppen. Szóval nem tudom önöknek megmondani azt, hogy ezt szándékolt-e, vagy véletlen, hogy ott nincsen reklám. Ezt az első órát ezt végig pofázom, aztán egy kicsit készülök, aztán Szilágyi Zsófiával beszélgetek 9 óráig, és most azt feltételezem, hogy 9 órakor veszem a kalapom. 0614890999 és 0636771161, hogyha telefonnal szeretnének beavatkozni a műsor elkészítésébe. Szóval volt egy film, a Duna Televízió nem tudom mi volt a címe, és a szereplőket se tudnám megmondani. Talán a John Cusack volt, és valami B betűvel kezdődő nő 2003-ból talán. Elmondom önöknek, hogy mi az, ami megmaradt a filmből. Két párkapcsolatban élő ember találkozik, egy áruházban, ahol mind a ketten ugyanazt a kesztyűt akarják megvenni. Végül, ha jól emlékszem, bár csak tegnap láttam, de aztán szegény Szilágyi Zsófi filmjével, amit hónapokkal ezelőtt láttam, és mégis beszélni kell maróka. Hát kell, én szerettem volna. Úgy viszik el a kesztyűket, hogy az egyik az egyiknél marad, a másik a másiknál, közben különböző... Tehát látszik, hogy nem, pillanatok alatt már nem a kesztyűről szól a történet, hanem hogy valami történik a fiatalok között, akik együtt valahol mi olyan közel 60 évesek vagy 55 és 60 évesek lehetnek, tehát nem 10 évesek már, és a 20 éves koruknak sem az elején járnak. Elmennek ide és elmennek oda, a lány szemérmes, ebben a fiú szemérmetlenebből próbál nyomulni, beleértve, hogy megszerezze a lány telefonszámát, amihez végül is nem jut hozzá, de közelebb kerülnek az egymáshoz találáshoz, azt követően, hogy emlékeim szerint a lány vagy a fiú a történet szempontjából szinte közömbös, abban az étteremben hagyja a sáját, vagy valami mást, amiért visszamegy, de visszamegy a másik is, és ott ismét találkoznak, tehát egyszer elváltak már, anélkül, hogy bármit tudnának a másikról, erre negyed órával később ismét ugyanott összefutnak, ismét együtt maradnak. Vannak benne nyáras jelenetek ezután a filmben korcsolya, meg egyebekezik ilyen amerikai kötelező dolgok, de maga a történet nem bicsaglik meg. Amikor elválnak, akkor a lány talán a Száz év magány című kötetbe írja be a telefonszámát, majd közlik kegyetlenül a fiúval, hogy ő ezt holnap... Uh, illetve hát nem ott a helyszínen írja bele, hanem azt mondja, hogy neki az egyik kedvenc könyve a száz év magány, aminek az otthoni példányát, miután sehol nem látta ezt antikváriumban, beleírja a telefonszámát, és elviszi egy antikváriumban. A pedig kérdezi, hogy melyik antikváriumban, de a lány hülye lesz megmondani. A fiú pedig felírja a telefonszámát egy 5 dollárosra, amelyel amelyel elrohan a nő, fizet vele, így tehát az 5 dolláros is útra kell, másnap pedig, anélkül, hogy látnánk, a száz év magány is útra kell. Ugye azzal, hogyha egyszer a fiú kezébe kerül a könyv, aki innentől kezdve New York összes antikváriumát bejárja a könyv megszerzése érdekében, akkor föl tudja hívni a lányt. Az 5 dolláros pedig hát a lánynak kéne kergetnie annak érdekében, hogy meg tudja a fiú telefonszámát, miközben a fiú csak érezheti, hogy a lány érdeklődés mutat iránta, mert a fiú sokkal egyértelműebben fejezi ki a vonzalmát a lány iránt, mint a lány a fiú iránt, de vak, aki nem érzékeli és süket, hogy a lány is mutat hajlandóságot. Ez nem egy túlságosan hosszú film, nem olyan hosszú, mint a mai filmek, nem éri el a két órátalán talán egy óra 40 perc, Mind a ketten házasodnak már, de valahogy húzzák, halogatják az időt, mert, mert valami sugja benne nekik, hogy, hogy ha bár közel vannak az igazihoz, a másik lehet az igazi, de nem találnak rá. Mind a ketten olyan dolgokat tesznek a munkájukban, amit egyébként nehezen tudnak magukon kívül a környezetüknek megmagyarázni. A környezetük mégis két barát formájában segít nekik. És aztán egymásra találnak. Amit el akartam önöknek mondani ezzel a filmmel kapcsolatban, amely azt gondolom, hogy a filmek közül nem a legfantasztikusabb, én azonban őszintén sajnáltam, hogy én ezt egyedül láttam, a barátném akkor valószínűleg már aludt, mert valahogy úgy fogtam volna meg a kezét az ágyban, hogy azt érezze, hogy ez a film rólunk szól, és ha most elmesélem, akkor ezt közel se tudom azzal a hűfokkal elmondani, hogy egyébként... A Táncterápia című filmet megnéztük talán szombaton, és, és néztük egymást, miközben a táncterápia egészen másról szó, de a művészet az valami olyasmire alkalmas, és valahol a Kejfej a legjobb formájában művészet szeretne lenni, és nem pedig rádióműsor. Ahogy a messziről jött ember is, legjobb pillanataiban ellép a tóksó hagyományos földjétől, és valahol az ételi magasságokban okoz katarzist, amit egyébként tóksó ritkán szokott. Szóval, amit itt el akarok mondani önöknek, az az, hogy valami olyan druk volt bennem, hogy pisilni sem mentem el, pedig kellett volna, eh, hogy, hogy ez a két ember magára találjon. Valami olyan druk volt bennem, és ha bár minden azt sukt, hogy ez be fog következni, én itt szerettem volna, hogyha a környezetükben levők minél kevésbé sérülnek, és amikor ez bekövetkezett, hogy akkor elsírtam-e magamban, csak nagyon örültem, Küldtem egy kérdőjelet a barátnőmnek, ami abban volt kapcsolatos, hogy alszik a már, és amikor nem válaszolt, akkor küldtem neki egy jó éjszakát. Így volt, Krisztán. Oké, okay, here we go! Kaptam sorból acit, a filmnek az a címe, hogy Serendivity és a női főszereplője Keith szél, a könyv pedig a Love in Time of Cholera. Köszönöm szépen! De ezeket az adatokat nem tudtam volna, akkor is azt tudtam volna mondani, tehát most kaptak egy szó de azt, amit tejnap átéltem, az nem egy film filmcím volt. Hiszonyatos druk volt bennem. Nem lesz könnyű átkötni ezt a drukkot. Minden egyes civila pályán után ma már kapok egy vagy két olyan telefont számra meghatározó emberektől, akik vagy egy konkrét pontjára a műsornak, vagy egy konkrét szereplőjére vonatkozóan mesélnek nekem hosszan. A a pályán egyre inkább az enyém, függetlenül attól, hogy ezt egyébként önök ebben a formában így élik-e meg, és hogy azt a cél tölti ebbe közben, amit egyébként a TV szeretné, hogy betöltsön, tiszta mázli, hogy közben nézik is. Meséltem önöknek A kisvárosi rocknroll ahol a végén az apát elhagyja a lánya. Aztán megnéztem a filmet, és nem egészen ugyan volt a film, mint amit önöknek elmeséltem, de a film egy sajátos lázadás története és sok minden másé még. Valahogy úgy kéne átkötni, de ez nem fog sikerülni, hogy van bennem egy olyan druk, amely a hazámmal kapcsolatos, hogy találjon magára, hogy találjon magára, ahogy egyébként a két fiatal ebben az esbetűvel kezdődő és magyarul nem tudom milyen címmel rendelkező filmben együtt, egymásra talált, de ezt a drukot, ezt nem tudom önöknek ebben a formában elmesélni. Két hét van még hátra ebből az évből, két hasznos hét a kelyfejancsi szempontjából, és rég örültem annyira annak, hogy nincs több, mint, mint most. Egyre kevésbé ismerek rá a hazámra. Egyre inkább látom megvalósulni benne a kisvárosi rock'n'rollt, csak éppen nem tudom, hogy a film hangyadik percében járok. Egyre inkább látom megvalósulni azt, ami a kisvárosi rocknroll nincs, de ebben a magyar filmben benne van, hogy benne közben a családapával szemben lázadók, azok... De maga a családapa közvetlen környezete is nem olyan, mint ebben a kisvárosi rocknroll Ralph Fiennes, ő a családapa, az ő környezete, hanem... Csupa kamasz. Hány évvel ezelőtt mondtam Horváth Péter, hogy engem ez a rendszer kamasszát tesz, és köszönöm Orbán Viktornak, hogy én örök fiatal maradok, de 61 évesen kamasznak lenni az nem ugyanaz, mint kamaszkorban kamasznak lenni. 61 éves korban kamasznak lenni, abban bom valami a beráltság. Ez a mai hatalom, ez nem akar semmi mást, mint a kisvárosi rák Kendrólban a családapa, a családfőnek maradni forever. Hogy vajon Orbán Viktorban felmerül-e az, hogy Orbán Gáspár vagy bármelyik lánya számára dinasztikusan, kvázi dinasztikusan átengedje a hatalmat, erről ma még nincs szó, holnap lehet, hogy lesz és lehet, hogy sohasem kerül szóba. De van angolban egy ilyen kifejezés, hogy just for itself, szóval, ahogy a dolog önmagáról szól. És az, hogy a dolog önmagáról szól, az, ha az egy jó dolog, akkor azzal nincs semmi probléma, hogyha nem, akkor felvet különböző problémákat. És persze fontos kérdés, hogy amit én problémának érzékelek, azt más is problémának érzékeli el. Ez egy fontos váltó, ahol elválnak útjaink. Engem már régen tett annyira Kamassa Orbán Viktor, mint 2018 második felében, és ebben ennek a média konglomerátumnak a létrejötte jelentős eszköz volt. Ha találkozom valakivel, akivel való találkozómon, el fogom mondani az illetőnek, miközben egy nagyon fontos állami szerv, nagyon fontos ember, hogy én nem akarok vele beszélgetni, mert nincs miről. Akkalmazottakkal egyre kevésbé szeretnék beszélni, a családdal szeretnék beszélni, mert szeretnék lejönni arra, hogy a család úgy gondolja, hogy én, vagy hogyha nem úgy gondolja, akkor hogyan gondolja, és milyen a jövőképük, amiből adódóan majd kiderül, hogy milyen lesz az én jövőm. Minden esetre, aki most aggódik a mai találkozó miatt, ne aggódjon, fogunk találkozni, de interjú nem lesz. Ilyet én még soha életben nem csináltam, most eljutottam ide, 2018. decemberében. Ez a hatalom óv minket, úgy óv minket, ahogy pálinkás kenyeret adnak a kiskutyának, hogy kicsi maradjon, és olyan aranyos. Mi is kicsik maradunk zömében, és így vagy úgy aranyosak. Én nem vitatom el a hatalomtól az, hogy jót akar, én csak azt érzékelem, hogy ez nekem nem mindig jó. Egyrészt azt érzékelem, hogy nem mindig jó, másrészt meg azt érzékelem, hogy nem akarok más kutyája lenni. Magyarul maradok. Néztem Komiáti Imrét, hogyha így hívják az MSZP alelnökét, először az ATV-nek a kontra című részében, ahol már ahol nagyon megsajnáltam szegényt és vele együtt az MSZP-t. Tehát hogy az MSZP-nek Komiáti Imrével kell főzni aki alelnök, de amikor aztán a szombati demonstráción láttam az ámok futását, akkor azon gondolkodtam, hogy ezt majd hogy fogom beemelni ezen a héten az Újhely Istvánnal folytatott beszélgetésbe, hogy hogy ne nagyon sértsem meg se Komját Imrét, se a szakszervezeteket, se Újhely István, se úgy egyáltalán a családnak ezt a részét. Komiáti Imrét konkrétan milyen állapotából vitte ilyen kamasz állapotba a kormányzat, azt nem tudom, mert Komiáti Imrét most láttam életemben először, először pénteken, aztán megszombatom. szombaton. Hogy általa az egész demonstráció röhelyessé vált, kis Mihály. A család főben így szeret látni. A filmben lelép a lány, hogy mi a fűtől, hogyan tudunk megválni, ezzel kapcsolatban mindenkinek egyénileg kell döntést hoznia, függetlenül attól, hogy sok egyéni döntés össze tud állni egy kollektív döntésé, de itt már nem fogok okoskodni, sőt, rövidesen befejezem ezt a szózatot, átengem a terepet önöknek. <Szorítás> Tökéletes infantilitást mutat az, hogy az LMP megválasztotta ellenzéki főpolgármester jelöltnek Puzsé Robertet, és habár a Jobbik még nem választotta meg, de Vona Gábor már mögé állt. Azt nem mondom, hogy jól ismerem Puzsé Robertet, de van róla képem. Egy tehetséges bóc. Tehetséges és amorális bóhóc. Elvileg alkalmas lehet ellenzéki főpolgármesteri előttnek, csak hát az a baj, hogy az ellenfele nem egy amorális bóhóc. Vagy hogyha amorális bóhóc, akkor nem ugyanabban a súlyban, mint ő. független, hogy konkrétan Puzsér Robert nehezebben, mint Tarlós István. Ezek után Karácsony Gergelynek drukkolni hogy nyerjen az előválasztáson lehet, de... Én ezzel a hatalommal, amit leírtam, ezzel a családapával és az ő családtagjaival vagyok anyagi viszonyban, általuk biztosítom az egzisztenciámat és közvetve teszem lehetővé a civil rádió működését kismértékben, de igen. Emiatt meg lehet róni, de ma 2018. december 10-én hétfőn 2 perccel fél 8 előtt, így közvetítek az árbóckosárból. 06148909999 és 0636771161. Ha még megkérdeznék, hogy hogyan tudtam összehozni a filmet ezzel a második résszel, hát úgy, hogy nem tudok kinek drukkolni. Pedig mindig drukkolni kell valakinek. 0614890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Tegnap este hosszan adminisztráltam benne, írtam Bakás Tibor Settenkedőnek, amiben felajánlottam neki, hogy a jövőre folytatódó nagyon messziről jött emberben, minden második, harmadik alkalommal ülhet ott, ahol korábban ült vendégként bármikor, tehát úgy vendégként, ahogy eljön bárki más, bármikor mikrofont kaphat, és gyakorlatilag szinte visszaszerezheti ugyanazt, ami korábban rendelkezésére állt, amire ő is köszönt az együttműködés, és azt mondta, hogy ebből a jövőből ő nem szeretné kivenni a részét. Most itt tartunk. Ettől függetlenül egy olyan elképzelés van most a messziről jött, a nagyon messziről jött emberrel kapcsolatban, hogy minden alkalommal más személy lenne a harmadik. Időpontok harmadik személyek papíron vannak, valóságban még nem. 06148 és 0636771161. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Figyelek, valamire. Vagy túl mélyre mentem, vagy túl felszínes voltam. Nem érkezett reflexió. Szívesen beszélgetek önökkel, amit el szerettem volna mondani. Azt lehet, hogy túl töményen tettem. Akkor elnézést most. Hirtelen azon kívül, hogy elmondjam, hogy 2018. december 10-e hétfő van, és 3 perc elmondott fél nyolc, és sokkal több mondandóbb. 061489 0999 és 0367. Jó regolet kívánok, sem a vagyok! Azt meg tudom érteni, hogy mi baja van a tarlóssal, de azt nem tudom, hogy mi a, mi a baja a Pussán. Egy szóval tudok önnek válaszolni, egy ilyen kiabáló gyerek. Tehát bennem egy ilyen képet ölt ő. Nem ismerem személyesen, se, se a Puzsér, de meg kell, hogy mondjam, hogy sok hasonlóságot vélek felfedezni a puzér és a fiatal fi fiala között. Nézze, erre szokták azt mondani, hogy vannak lehetséges, hát könnyen lehetséges, hogy ön és köztem is van sok hasonlóság, aztán pedig vannak különböző elágazások ahol amelyek központi jelentőségűek. Ezt én magam se tudom tagadni, mert hát nekem nagyon sok beszélgetésem és nagyon sok vívódásom volt vele a Budapest Rádióban akkor, amikor a műsor, tehát a Budapest Rádió reggelében váltottuk egymást, és volt közöttünk konfliktus. Én is sok hasonlóságot véltem felfedezni közte és magam között ebben a sorrendben, és aztán, ahogy telt múlt az idő, kellett rájönnem arra, hogy nincsenek. Tehát az a fajta amoralitás, ami például benne zsigerileg megvan, arra nekem volt hajlandóságom, mert én se vagyok születésemnél fogva tisztességes, bár mindent elkövettek a szüleim, az én erkölcsi gátaim, azok sokkal alacsonyabban vannak, mint amilyen vagy magasabban vannak adnak függvényében, hogy mit tekintünk egyébként kívánatosnak, egyáltalán erkölcsi át a kívánatosságáról lehet mit mondani, mint ahogy az Spuzsi Robertnál vannak? jelenleg most itt tart? de. Hát lehet, nem, nem, lehet nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Amikor azt mondja, jelenleg itt tart, akkor, akkor azt én egy betegségnek a leírásában tudom mondani, ahol el lehet dönteni, hogy a progressivitás hol tart, de de ez számúra nem egy olyan dolog, amit békésen tudnék szemlélni, úgy, mintha az az én csatamezőm lenne. Én ezt értem, de meg lehet tanulni ezt a fajta úgymond betegséget levetkőzni, tompítani. Jól beszél, semmilyen jelét nem látom a fiatalember. Én azt látom rajta, hogy az a kór, ami mindig benne volt, az elmélyült. Tehát azt látom, hogy korábban az a bohóc, aki Egyébként egy szórakoztató bohóc tudott lenni időnként, ma már egy olyan immanens bohóccá vált, akinek az örreflexivitása, miközben a bohóz örreflexivitása egy tízes 10 tízes, időben szépen megy lefelé, lehet, hogy korábban tízes volt, de most már ötösnél tart. Értem, értem, így látja. Egy, nem, nem, nem, nem, nem, nem egyszerűen így látom, így tapasztalom. Az pedig, hogy egyre nagyobb igény van rá, az pontosan megfelel annak az infantilizmusnak, amely egyébként ebben az országban dúl a családapával szemben. A Puzsér is családapa. Nem, nem, nem. Családapá ebben az országban jelenleg egy van. Kinek a, családapja? Kinek, a, kinek a családapja ma a Puzsér? Árulja már el. Hol az a család? Melyik az a család, amit magáénak mondhat a család családértelemben? Nem tudom, ennyire nem ismerem a hát, Akkor meg nem nem is, nem, is, nem is követem. Én, én a családapának a fizikai értelemben, tehát a, a, a fizikai apa... értelemben se. Az hiszem, hogy születik egy gyereke, de jelen pillanatban nem egy családapa. Legyen családapa a szó fizikai értelmében, és legyen boldog. De abban az átvitt értelemben, ahogy én családapáról beszélek, ebben az országban egy családapa van, és Kádár János se volt ilyen családapa. Értem. Egy rövid kérdést még engedjem meg. A... Fuzsérró. Robi miért szerepel az sportban, A Rektor Mastrombinek hívják ezt a kis szössztenetet, amivel felvezeti a műsor. Azt a, a, a, műsor. A, azt a Dani állította össze olyan elemekből, én ezt összeraktam neki nagyjából, hogy mit szeretnék hallani, és az a daninak nak volt a műve, aki már nem is dolgozik itt. De nem volt megnevezve, hogy legyen benne. A nem, között, ma... nem, nem. De vagy ha meg is volt benne nevezve, én erre nem emlékszem, azt a dani kéne megkérdezni, hogy volt-e benne e, ilyen elvárás. Ha igen, akkor legfeljebb annyiban, hogy ismert hangok legyenek benne, akárcsak a havas erdiké. Köszönöm. köszönöm, hogy megosztott a gondolatait, illetve azt köszönöm. is köszönöm, hogy elmesélt a tegnap esti filmnek a rövid összefoglalóját a saját Igen, de ebben még egyszer, az egy nagyon fontos dolog, hogy ebben a helyzetben, miközben ez nem egy szerelmi történet, amiben élünk. Azt akartam hangsúlyozni, hogy milyen fontos lenne valakinek drukkolni, és hogy milyen rossz érzés, hogy nem tud drukkolni senkinek. Se a családapának, se azoknak, akik a családapa hatalmát megszüntetni vagy csökkenteni kívánják. És nem véletlen mondtam, hogy közben üzleti kapcsolatban magam is a családapával vagyok. Közvetlen vagy közvetlenül. Inkább közvetlen. Ennél feltáró valomással ma reggel 7 óra után 4 perccel nem tudtam volna szolgálni. Vagy lehet, hogy tudtam volna szolgálni, de az valószínűleg a rádióhallgatókat kevésbé érdekelte volna. 061 48 és Én Unger Péterre és Puzsé Robertre úgy tekintek, mint két gyerekre, akik egymás mellett ülnek. Hát, mondjuk harmadik gimnazistaként a padban. Hogy ezt mennyire komolyan gondolom, azt a civilapályán résztvevői tudnák visszaigazolni, legalábbis Ungár Péter formájában, amikor róla beszélgettünk műsoron kívül. A Puzsérral kapcsolatos részt azt ma tettem mellé. 061 489, 099 és 06 egy 40 perce volt 7 óra. Akik később kapcsolattok a műsorban, azok óhatatlanul maradtak arról a szózatról, amit 7 óra 4 és fél 8 között mondtam, és amelynek a megismétlésére alkalmatlan vagyok. Lehet, hogy nem is volt annyira jó. De azok, akik ide kevésbé értik, hogy én ennek a családnak a tagjaival miért beszélgetek, ma kaptak adalékot ahhoz, hogy megértsék, hogy miért akarok velük beszélgetni. Én ma ennek a hatalomnak egy önként vállalt, és időnként én igénybe vett, de túlságosan komolyan nem vett Pszichoterapeutája utája vagyok, vagy szeretnék lenni. A probléma csak az, hogy pszichoterápiára csak az vehető rá, aki maga is akarja a terápiát, márpedig azokkal, akikkel én ezt a pszichoterápiát folytatom, abban a formában nem kívánják a terápiát, hogy egyébként azt én folytatom velük. És ha ez önellentmondás, hát akkor az. 06148909999 és 0636771161, szegény komiját nyomj, de szegény eveszpél. mother Mary worried, out on his own. another for reasonable fee. Less than reputable was known to be. His heart was full of love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. love. Was all around. Itt zene fog szólni, ha önök nem telefonálnak. Én egy interjúval jelentkezem, hogy is fél kilenctől lesz, Szilágyi Zsófiával. Ő filmrendező. 061 099 és 06 ebből az évből, a maival együtt mindennap kísérleti műsor mindennap utása adás még tíz Kejfejancsivá hátra Drinkers and jokers Like you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 Blood devoured children all around. Moon no blood devoured children all around. Father up above, why in all this hatred do you fill me up with love, love, love, love, love, love, love, love? love, love. This anger, do you fill me up with love, fill love, love, yeah, love, love, yeah, love, love, and blood for children all around. Jó uh, Múlt héten hallgattam ezt a beszélgetést, aztán a Nemzeti Galériának a kommentárjával kapcsolatban, csak utána lementem a térképről, és nem tudtam követni a végét, mert nagyon gyenge volt a vétel. Uh, nekem egy dolog azért, nem tudom, lehet megedzést tenni azzal a kapcsolatban, Persze. nem tudom, elhangzott-e. Uh, annyi ütötte meg a fejemet, miközben egy lassú észjárásra gondolkodtam, vezetés is közben, hogy hát... Ha itt meg kell magyarázza, vagy megpróbálják megmagyarázni, amit egyébként, hogyha oda még egy művészalkotás alkotás elé, uh, holottan nekem vannak saját, meg gondolom másoknak is uh, képzettársításaim, élményeim, amelyeket én magam megélek, akkor, akkor azt mondom, és, és azt nem lehet így leírni utána, hogy nekem ez volt, ezt láttam, én ezt, uh, ezt éreztem, hanem el kell fogadni, hogy valaki majd a számba rágja, hogy is megmagyarázza, hogy önnek nem ez kellett volna, és önnek így, meg úgy, meg amúgy, valahol, valahol ez önt, hogy visszamegnénk a káder időből, ha megmagyaráznák, vagy, vagy nem tudom, valami más is, nem is tudom, mert nem értem. Benni. Hány éves? 46. Hát akkor. Egyszerű nem. szakmunkás, kérdez, nem vagyok egy nagy fizellát lélek. De ne, ne, ne, nem, nem, csak ebből a kádárizmussal, tehát e, semmi. Nem, nem, bocsánat, én, igen, én, rosszul, mert de, nem, rosszul értem. De ne fusson igen. bele, ne fusson bele mert, hát. a mert a kádárizmus valami olyannak válik a szimbólumává, ami egyszerre igaz és egyszerre nem igaz. Én tökéletesen értem azt, amit ön mond, és tökéletesen egyetértek önnel. Ez ugyanannak az infantilizmusnak a része, amiről én egyébként előtte beszéltem, és az infantilizmus azért jó szó, mert mert egy gyerek is tud infantilis lenni, és egy felnőtt is tud infantilis lenni. És amíg egy gyereknél enyhén negatív, addig egy felnőttnél nagyon negatív, mert egy felnőttnek az infantilizmusa az valójában egy retordáltság, az egy visszamaradottság, ami egy gyereknél nem mondható el. Maga az a jelenség, amit ön tapasztalt, egyszerre igazolja önt vissza, és egyszerre az ellenkezője. Hát most gondoljon abba bele, hogy milyen közösség lehet az, amelyik a kefejöncsit azért hallgatja kizárólag, hogy negatív megjegyzéseket tegyen rá. Hát az ember Általában nem azért hallgat sorokat, hogy azzal negatív megjegyzése legyen, hanem azért, mert azzal valamilyen mértékben azonosul, vagy avval próbál tájékozódni. Az, hogy valaki elmegy egy kiállításra, és azzal kapcsolatban olyan mennyiségű negatív kritika jelenjen meg, hogy a múzeum szükségesnek tartsa, hogy erre reagáljon, szerintem ez a nonszenz, a nem létező kategóriának a tipikus esete. Hát mit tudok én önnek mondani? Azt mondja, a műsor 14 éven aluljáknak nem való, és is a korlátozott mértékben. Ő azt mondja nekem, szakmunkásként, hogy fiala úr, magának szara műsora. Nézze, ha jó formában vagyok, akkor erre a következőt tudom mondani, őszintén sajnálom, ne hallgassa. De most értse meg, ugye, de ugye igen, valaki egy kiállításra nem megy véletlenül. Jó, jó, persze. De kíváncsiság is oda viheti, ami, ami hogyha el látta még az illetőt, vagy nem tudom. Persze kíváncsiság érdekes, hogy miért keltette föl pont az iránt az érdeklődést, teljesen mindegy. Most én csak annyit, hogy, hogy egyébként eszébe jutott, nem tudom, leventem mondom a térképről a, a műsor után, már nem hallottam a Voltak, Volt, akinek ez a fajta szabadság az így fölmerült, hogy hadd értelmezzem már szabadon, amit én látok. Ez így volt, aki telefonált, mert úgy szeretném nem. azt gondolni, hogy... senki. Nem? senki. Se, de nem, se pró, se kontra nem telefonál be senki. Mintha nem is lett volna Pedig... beszélgetés. Hozzátek, hát vagy tudom, pénteken én... nagyon sűrű volt a napirend. Tehát én néha hagytam betelefonálási lehetőséget, de erre nem érkezett reflexió. Uh -huh. Komment se. Jól van. Semmi. Hát, jó, Nem tudom, mert hogy, hogy én azt gondolom, hogy ha már ezt is így, így megpróbálják elvenni, szóval tényleg hova tartunk, ez nagyon rossz irány. Hogy, hogy ez, és ez mellett elmennek úgy, hogy azért vannak értemes emberek, akik nálam értelmesebbek is, hogy telefonálnak és beszélgetnek önnel, hogy legalább ezt megjegyezte volna valaki, hogy, hogy még ezt is el kell venni tőlünk, hogy egy, hogy értelmezek, vagy hogy hallgatok egy zenét, és azt írom rá, hogy majd izé az is szarakó, akkor azt mondják, hogy basszus, mi nekem ne, bá, bocsán, nem így kéne hallgatni, szóval, á, na mindegy, tegyem a seggemre a fülhallgatót, vagy nem tudom. Bocsánat, köszönöm. Én is köszönöm most, hogy elképzeltem az ön seggén a fülhallgatót, képként nem mutatott rosszul, nincs előttem konkrétan az ön ülepe, de ugye maga ülepére helyezve a, a fejhallgató, ami kontakt hibás, ez egy jó kép, köszönöm, megveszem. 03 489 0999 906 3677 Az egyik legkedvesebb, Marian ilyen felvételem jön, hogyha lejátszó, lejátszó. 061 48 és 06 Majd fontos üzenetet szerettem volna és fél 8 között. Remélem, vannak párra, akik megértik. És ezt akkor is furcsa mondani, hogy ha már 21 perce befejeztem az üzenetemet. 061 4 egy 9 0 9 9 és 36 The dreams that possess you. Can blossom and bless you Or run you insane The moment is yours, child To lay on the line nem marad más tisztel, mint hogy elmondjam a telefonszámot, és abban reménykedjek, hogy van még olyan hallgató, aki hallott az üzenetet, vagy attól függetlenül telefonál. 061 489 és egy 06 egy mert ma egyetlen Szilágyi Zsófia interjúval készültem, meg azzal, amit elmondtam, a kettő között zene szól, ha nem telefonálnak. Only humor, but I swear I love you just as hard as I can. Akkor január második hetében, vagy a harmadik hete elején kezdek újra. A kötelező politikai jelenek januárban biztos, hogy nem lesznek jelen, és május 31-ig tart az első fél éves hozzá téve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ezzel minden nap számolni kell. És azt a három hónapot, amit idén kivettem, jövőre is kivenni szándékozom ezt. Tehát a június, július, augusztus, szeptember első hete. meg meglátjuk, hogy a tévé igény tart-e az is befolyással van arra, hogy mikor kezdődik az ősz. Neki kéne állni annak a könyvnek, amit, amit még egy még azt szeretném megírni, és ami egészen szoros összefüggésben van azzal, ami az elmúlt két hétben megtörtént velem a civil a pályán után, de amelynek az eredője sokkal messzebbre vezet vissza, de, de én sokkal többet nem tudok mondani róla. 5 perc múlva lesz 8 óra 061 és 06 Figyelek, a van mire. A készült hosszú interjú az indexen. Ha érdekli önöket, és lesz majd rá idejük, akkor olvassák Addig olvasom, amíg önök nem telefonálnak, de mivel nem telefonálnak, találtam olvasnivalót. Lehet. Hát ha van. Uh, igen, tehát a felújítás után uh, tegnap a lányaimmal elhatároztuk és el is mentünk a dogálysfürdőbe. És uh, bocsánat, kicsit távlatos lesz, de ez nem tudom más, hogy tekinteni. Abban, ahogy ez felett újítva és amilyen állapotok ott most vannak, abban benne van minden, ami a gond ezzel a kurzussal. Uh, Egyrészt nagyon szép, nagyon új, tehát nem, nem akarok egy ilyen fanyalgó valamit csinálni, tényleg szépek lettek a medencék, igényesek a burkolatok, de az az átgondolatlanság, hogy ugyanolyan labirintusos, mint az előző, hogy az új wellness részlegbe a jelenleg használaton kívül lévő leoltott lámpás öltözön keresztül kell menni, hogy a Duna-arénába vezető folyosót egy művörkanapé zárja el, hogy a tájékoztató táblák, mondjuk négyféle módon vannak megcsinálva, azok közül a leggyakrabban alkalmazott az egy szétbetűvel a csempére felírt Lockfield, érti? Uh -huh. Egy százmilliárdból felújított fürdőn Lockfield-cel írják föl a csempére, hogy nem tudom, én, 36 fokos a medence, és a tartózkodási idő, a javasolt tartózkodási idő X perc. Tehát, hogy ebbe én ebből az egészből annyit akarok kihozni, hogy én azt látom, hogy ezek nem találnak megfelelő mennyiségű, alkalmas, intelligens embert. És ennek az eredményeként hiába égetnek el 100 milliárdot egy beruházásra, ö, nem lesz jó a végezni, ilyen hadd, lesz. Hadd mondjak önnek ezzel kapcsolatban valamit nagyon szomorúan, hogy benne mindig volt igény az eleganciára, a gesztusra, ha másért nem, mert úgy éreztem, hogy bennem az hiányzik. Én mindig szerettem volna nagyszerű lenni. Nagyszerű, mint amilyen vagyok. Ennyi bevezető után, hadd mondjam el önnek, hogy ez az ország az én szememben mindig ilyen volt. Ez az én igazi szabadságom, hogy most, amikor lehetne külön, de miért pont most, hiszen tegnap is lehetett volna, de hogy, hogy ez az ország ilyen. És arra Igen. nem tudok választ hogy miért. Hát ennek szerintem nagyon mély okai vannak, ö, én... Ö, De én most azt hadd mondjam, o, tehát ele, elemzésben ne kezdjünk. Én csak azt akarom önnek mondani, hogy amit ön elmondott, az az én Ja, egyetértek. Valaki telefonált közben, hogyha... Meg Laci majd valamit csinálni kéne, mert a kettes telefonnak a világítás az vagy hátra csúszott, és én egyszerűen nem tudok elő és hátulni. Most nem ne, ne, ne nyúljunk hozzá, tehát a kettesnek a, az izé az való hátul világít lehet látni, az ember nagyon igyekszik. Aki akkor telefonált, most még megteheti, mert aztán jönnek a hírek. Semmit, ott, ott, ha majd ezt félreteszed, most ne, ne, ne. Tehát, hogyha félreteszed az egyik telefon, és fölhívod, akkor látni fogod. Az előző telefonáló a szívemből szólt, ez nem a családapa bűne, a családapának, ha van bűne ezzel kapcsolatban, az az, hogy hogy hát nem lett más az összkép, mint amilyen korábban volt. Senki? Tehát aki az előbb telefonált, most nem akarja elmondani? Ja. Ön a civil rádió adását hallja a 98 MHz-en. Civil rádió. Amely elérhető és átélhető. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Még öt évvel ezelőtt a fiatalok csak 44 százaléka, idén már 74 a számított fizetésemelésre. A KNH csoport 2018 második felében végzett felmérése szerint a 19 és 29 éves kor közötti fiatalok több mint fele, azaz 52 százaléka várt csekké az inflációnál alacsonyabb mértékű fizetésemelést ebben az évben. 22%-uk pedig az inflációt meghaladó mértékben számított bérének növekedésére. Csupán 24%-uk nyilatkozta azt, hogy nem számít változásra, míg 2%-uk válaszából az derült ki, hogy nettó fizetésének csökkentésével kalkulál. Eduard Philipp Francia miniszterelnök szerint eljött a párbeszéd ideje a kormány szociális és adópolitikája ellen tüntető sárga mellényesekkel a szombati negyedik országos tiltakozónap után. Emmanuel Macron államfő az ígéret szerint hamarosan beszédet intéz a nemzethez, amelyben konkrét intézkedéseket fog javasolni, Ígérte meg a kormányfő. Most hétvégén országszerte mintegy 125 ezeren tiltakoztak, nagyjából ugyanannyian, mint egy héttel korábban. Párizsban és a nagyobb városokban a tüntetők radikálisabb csoportja, és a rendőrök között számos helyen történtek összecsapások, és a kizárólag az összetűzést kereső rendbontók is megjelentek a tömegben. Gépkocsikat borogattak és gyűjtöttek fel, üzleteket fosztottak ki. A tüntetők már Emmanuel Macron lemondását követelték. Történelmet írt a NASA Insight nevű űrszondája. Még csak egy hónapja van a marson, ám már az első héten sikerült hangokat felvennie. A hangok eredete idegen szél lehetett ezek az első rögzített hangok a marsról, melyeket emberi fül és érzékel. A cikkben azt írják, hogy ez a szél nagyjából 10-15 mérföldes lehetett. A hangokat egy légnyomás légnyomásérzékelő rögzítette. Így első nekifutásra nagyon érdekesnek tűnik, ez a nem kaptam olyan visszajelzést, hogy rossz irányba megyünk, Libor Anita és dul szabolcsírása, vagy interjúja Andy Vajnával az Indexen, akinek van ideje és kedve olvassa. 061 és 0636771161. ismét telefonált valaki, ő vajon azonos volt-e azzal, aki közben telefonált, miközben egy másik emberre beszéltem, ezt nem tudhatom, hiszen ebben a rádióban nincs hívás azonosító a telefonokon. 061 és hat napunk van. Jaj! Fél kilencig bárkivel el tudok beszélgetni, aztán Szilágyi Zsófiával beszélgetek, aztán utána valószínűleg hazamegyek. Ma 2018. december 10 van is 5 percen múlott reggel 8 óra. Azt írja a telefonom, hogy 6-8 fok van a belvárosban. Biztos így van. Egy telefon az új. 90999 és 06367 Figyelek, ha van miről. A többi nap nagyjából be van telve. A jövőhetet még nem látom. A maival együtt még 10 nap. 10 munkanap, a Keifeje Csival, És még két civil a pályán. Az előbb mondtad, hogy, hogy az interjú után hazaom és be jutott eszembe, és, és, és az, az fogalmazott bennem, hogy milyen furcsi eddig soha. Neked soha nincs olyan, hogy azt mondtad, hogy ma én inkább nem mennék be a rádióba. Nem, de ma nagyon érdekes volt, mert 5 óra 7 perckor ébresztettem magamat, és aztán valahogy 3-6 kor keltem, és ez engem meglepett, de soha. Fú, uh -huh. de az inkább tényleg az, az lepett meg engem, hogy, hogy, hogy, ez, hogy ez megfogalmazódott bennem, pedig át mindenkinek van olyan elvileg, hogy az, azért azt mondja, hogy azt lenne fenélytesszik én akkor se. Nekem a rádiomisorom nagyjából, és ebben a honpolának sajnos igaza volt, és a tévémisor is lassan ilyennél válik. A létezésemnek egy olyan feltétel, amit tudnék nélkülözni, de hosszabb távon olyan lennék hiányában, mint aki nem fürdik. Igen, ez, ezért nem fogom mert bennem eddig soha, mert azt gondoltam, hogy ez így természetes valahogy. Persze hülyeség az, hogy miért mondanám én azt, hogy természetes. Most meg úgy eszembe jutott, hogy de hát, Fialaján is is egy ember, akinek lehet, hogy valamikor elegem, és azt mondják, hogy én ma nem, akkor se. De az, az az érdekes, hogy nincs olyan elegem, tehát az a, tehát mesélek neked valamit Géza, hogy um, minden tévéműsorom után az elmúlt időben befutott egy vagy két olyan telefon, amely hosszabb volt, mint a tévéműsorom. És a tévéműsorommal volt kapcsolatos. De pozitív? Uh, egyértelműen pozitív, de pozitív már önmagában abban az értelemben, hogy valakiben megindít egy olyan folyamatot, nem a tévéműsoromról volt szó, hanem az abban elhangzottakról, meg az, ahogy a tévéműsorom egyre inkább emlékeztet arra, mint aki én vagyok. Értem, de hogy azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy uh, idősügy hogy talán, hogy is mondjam. Igen, uh, összefüggésben van de... vele akik megszólítanak. Azért ettől függetlenül mégis, azért mégis, mert a megosztóság azért az marad. A megosztóság annyiban nem marad, hogy talán az egyetlen olyan szereplője vagyok a magyar médiának, amely, aki úgy oszt meg, hogy közben egyébként a hatása egy fedő alá került. Tehát korábban az, amit csináltam, sokkal nagyobb nyilvánosságot kapott azáltal, hogy mások hírét vitték annak, amit csinálok. Most például a Lázár Jánossal készült interjú egyedül a promenádban jelent meg, valószínűleg nem véletlenül, és amit egyébként a civilapályámban csinálok, az sem jut túl azon a határon, mint ahol csinálom. És ha azt kérdezed, hogy ebben a mai Magyarországban ez zavar-e, akkor azt mondanám, hogy én ennek inkább sem, mint hogy Apáti Bence szórakozzon rajtam teljesen érdemtelenül. Annyiban sajnálom, amennyiben... Azért jó lenne, hogyha elvinnék a hírét annak, hogy ez van. Egy másodpercre várjál, jó. Tehát okay. nem, nem fog eltűnni, csak ezzel. Györölem. A... Okay. <fér> the Hebrew children, two for Paul and Cyrus. knocking at my door Three for the Hebrew children Two for Paul and silence Két rendelkezésre állok. Géza visszajut, hogy elhívlak én, mert én szakítottam meg. A lányommal volt valami, amit el kellett intézni, hát majd kitaláljuk, hogy sikerült. -e. Ennél részletesebben erről nem számolnék bő. Igen. Na itt vagyok. Elnézést. El so más Ez <laughs> really really Okay. Yeah. My If you want respect, you December twenty-fourth on Holler's avatar dark. a Kringle Kettő dolgot is mondta az egyik, ezt a fedőaladságot, meg a másik, hogy azért jó lenne, hogyha eljutnod az üzenet nem, nem, tudom, nem tudom, mert ugye onnantól kezdve kontrollálhatatlan. Tehát, De, tehát ezt... én nagyjából, ma nagyjából az médiában olyan vagyok, a saját műsoraimat leszámítva, mintha nem léteznék, ami, ami, amit elfogadtam. Aha, ami, mondjam, jobb, mert... ami jobb annál, mint hogyha egyébként úgy kezdenének ki, ahogy kikezdik például a fábrit egy félreérthető vagy nem félreérthető mondat miatt. Igen. Ö, azt gondolom, hogy, hogy ami a fedő amit mondtál, jó, hogy utána mondtad azt, az, hogy mit értesz előttem, mert ugye ez le, jelenthetne egy, egy ilyen fékezett habzás is, de nem. aztán nem erről van szó, hanem, hanem csak a korlátozottságát legebb térben. Ö, ez egyrészt jó, másrészt tényleg... Történnek és elhangzanak itt olyan dolgok, amik máshol nem ilyen, amik jól lennének, hogy eljutnának. Aztán, hogy ennek milyen következménye van, hát szerintem azért az jó dolog, hogyha vele megy egy kő a vízbe, akkor az nagyobb hullámukat vár, hogyha van értelme. Igen, de ez nem foglalkoztatott. Tehát foglalkoztatott a... korábban nagyon... Öm... De most sokkal kevésbé. A másik, amit mondtál, hogy például Lázár János interjú, azt gondolom, hogy annak az interjúnak, hogy is mondjam, nem tudott nagyobb hullámokat verni, mert maga, maga az, ahogy elhangzott, az merhetett volna. De amiket ő, ahogy ő nem mondott, azért abból nehéz hírt csinálni. Azt én értem, de az, ahogy ma egyébként a navracsics csak kapcsolatban az Inforádióban mond valamit a CEU-ról, ugyanígy mondott valamit a média konglomerátumról, az körülbelül 12 másodperc, ugyanilyen módon Jelent meg, de még egyszer mondom, ha ezt folytatom, akkor olyan, mint hogyha hiányérzetem lenne. Elmondom neked egész konkrétan, hogy mi történt hát bizonyos korlátokkal a, a, a civila pályán után. Ott én egyre inkább egy ilyen karmesteri szerepet veszek föl, miközben nem szeretném senkibe se belefojtani a szót. Legfeljebb van nem korlátozási szándék, de, de azért nagyon igyekszem, hogy ez tízes skálán a négyesnél ne legyen nagyobb. És vannak emberek, akikkel mélyebb konfliktusba keveredem, és ilyen volt az elmúlt műsorban kettő is, és mind a kettőre érkezett egy egy reflexió valakinek a részéről, aki az illetőt jól ismerte, és ezzel kapcsolatban indult el egy beszélgetés, amely nem tudott véget érni fél óra alatt. De ez jó. Ez nagyon jó. Ez fantasztikus. Ez egészen fantasztikus. Hát én nem tudom. Nem tudom, hogy mit kívánhatnék. Semmi, maguk, hát ez... Nem, hát Mármit, magu... följön, csinál, nem, nem, magunknak, az magunk magunknak egyértelműen azt, azt kívánhatnánk, hogy a, hogy a család fővel valami történjen, hogy maga a család élete legyen. Figyelj, én megnéztem Komjáti Imrének a viselkedő... De nagyon áthalásosabb. Mi a szőz történhetne, az, szóval, hogy az hogy ilyen... Nem, nem, nem, erre nem tudok válaszolni. Azt tudom neked mondani, hogy az hogy a családfű úgy hat a családjának mindegyik részére egy infantilizálódik, miközben ugye én nagyon jól tudom, hogy ez mit jelent, hiszen ezzel kritizáltak engem évtizedeken keresztül, 18 tól 40-ig, vagy talán még tovább, és hogy most utolért engem az ország, Hát ez engem nem tölt el örömmel. Az infantilizálódást, azt úgy érted, hogy, hogy hogy senki nem mer komolyan bármit csinál. Nem, nem, az infantilizálódást, az úgy értem, ahogy az infantil, a, a, ami az infantilis. Tehát, az a, tehát a nem a nem adekvát reagálási mód, hanem egy olyan gyermektegségbe való vonulás, amely egyébként a szituációval semmilyen módon. Na jó, de, azért azért, azért ebben van egy jó az a mert nincs nem, hát nem. az, hogy nagyon gyermetek, de azért a pár száz millió vagy pár ezer milliárdról gyermeteken azért az sikerül valahogy megint az a privatizálni. hogy nem a hatalomról nagyon tész, mint az, Elnézést, hogy, hogy... Én, nem, én nem a hatalomról beszélek. Én beszélek Komiáti beszélek a Puzsérről, beszélek Ungár Péterről, és mind azokról, akik egyébként ennek a vonzás körzetében vannak, most csak véletlenül emeltem ki. I Igen, de azt gondolom, hogy ez csak a, hogy is mondjam? Gyerekes az, testalkatilag a... éretlen, nemileg vagy értelmileg, vagy értelmileg fejlődésében visszaparadt. Értem, de azért ez csak a, a, a haba mert azért a lényeg az mégiscsak a, a, a hatalom és a lé. Nem, nem, nem. Hát neki? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, azért nem, nem mert... Mert ahol a hatalom és ahol a lé van, ott is a családfő, a, a, már, már ott, ahol nem a családapa van, már ott megjelenik az infantilitás az én beszélgető partnereimnél is. Az előbbieket azért volt könnyű említeni, mert ők nem tartoznak az én beszélgető partnereim közé, tehát akkor már ha a beszélgető partnereimet leinfantilisezem, akkor más jobb, ha szemtől szembe teszem, mint hogyha így. Tehát nem nehéz az oroszlánnál megküzdeni, ha nincs ott. 061 egy és egy elnézést ezért az Intermezzoért, amit itt a családi életemmel okoztam. 061 és 7 7 1 1 1. bármilyen témában. Azért csodálkozom, hogy ezen a Komiáti Imrén ezre senki nem reagál, pedig hát az valami olyan látványos és olyan szomorú, hogy arra szavak nincsenek. Már az atv és kontra című műsorban lehetett látni ennek a jeleit, ami aztán szombatra úgy kifejtett, hogy szombatra ilyen életpéldány legyen, valószínűleg mindig is ilyen volt komolyáti műsorban, csak hát nem ismerem. Ha itt ülne velem szemben, hogy mit kérdeznék tőle, zavarban lennék. Kérdéseim inkább azokhoz lenne, akik megválasztották őt. Akik valószínűleg láttak benne valamit, amit én nem látok, és szívesen megtudnám, hogy mi az. Nem akarnék a kelletén nagyobb mértékben igazságtalan lenni. Ha nem telefonálnak, hát nem telefonálnak. Válasz online, amely a heti válasznak online kiadása egy török Filippo vitával indít. Ezt is ajánlom figyelmükbe. Nyilvánvalóan, hogy nem tudom, itt most hoztam, tehát én azok közé tanítom, aki vagy elolvas és beszél róla, de hogy most elmondjam, hogy ebben milyen érdekes részek vannak, hát azt az orvosok sem így operálnak remélhetőleg, leszámítva azokat a szituációkat, ahol improvizálni kell. Lehet, hogy direkt is jó karakter le, de azt mondod, hogy az, az osztályfőnök családapa viselkedésének csak az, okoz, az okozmánya és nem a célja, ami történik? Figyelj, jó a kérdés, ha ez lenne a célja és ez így következik be, akkor valójában egy varázslóval állunk szemben. Tehát több mint csipollával már pedig ilyen, hata, ilyen, ilyen, ilyen tehetsége szerintem nincs benne. Tehát az, hogy valamik valaki akarjon, és az ilyen mértékben következzen be, ez túl az nő azon, ami az én fantáziámban elkezett. De amit én az előbb mondtam, az egy, az egy egyszerű, és talán túl racionális megközelítés volt, hogy, hogy ez a cél, a hatalom és a pénz. Te meg azt mondod, hogy nem. A, a, csak cél, a, cél, a cél az, de azt állítottam a tévedés kockázatával, hogy azért azok az emberek, akik ennek a közelében vannak, azok vagy nem élvezik igazán, vagy pedig tehát nem tudják úgy élvezni, mint hogy egy szabad ország szabad vezetése tudná élvezni, ha egyébként egy vezetés viselkedhetem bárhol így, de nem viselkedhet. Tehát egy, egy milliárdos, akinek a cége jól működik, az, az könnyen viselkedhet így, egy milliárdos gyerek, akinek ezt lehetővé teszik, az is könnyen viselkedhet így, hogyha a családapa hagyja, majd azt mondja, hogy majd egyszer megkomolyodik a gyerek, de az, hogy ez legyen az elképzelés és a megvalósulás, ennyire bevágjon az azt gondolom, hogy egy olyan mesterterv, ami nem létezik. Teszik. Hát én azt gondolom, hogy nem igazad van, szerintem nem végig Olva, gondolt, ol, el. Olvas, de, de szerintem azért a kis az benne van. nem, ne, ah. Ezek, ezek, már mind elkéte, ezek már mindig hozzá, ez, ez már a dolognak a, a, a demonizálása. Nem, nem, de, valami, de valahol kell benne logikát találni, mert valahonnan van ez. A, a, a logika az az érzelmi szál, ami működik, tehát ami, ami viszi a, azt a hordozóanyagot, amit egyébként szervezetekben különböző hordozóanyagok el tudnak érni. Akár gyógyszeres befolyásolásra, akár pedig egy betegség következtében. Mit olvassak el? A Vajna féle interjút, mert ha csak felébe harmadában olvastam, de abból például kiderül, hogy valószínűleg a Vajna abból adódóan, hogy ő nem magyar, tehát nem itt nevelkedett. Mennyire idegen test abban a világban, ahol mi azt gondoltuk, hogy ő egy olyan test, mint amilyen te meg én vagyok. Ezt tudom képzelni, én dolgoztam a Nimroddal picit, aki ugye magyar rendező, de Amerikában nevelkedett, és látott a Nimrodon, hogy nem érti. De, de ez egy nagyon pozitív nem értés. Olvasd el. És akkor, akkor kiderül, hogy például az Andy Vajna nem infantilis. Vagy ha infantilis, akkor, akkor amerikai módra infantilis, és abban a pillanatban már Kiri közülünk. 06148 90999 és hét egy pár perc van még, hogy egy Szilagyi Zsófiát és még nem is kell. Aki bármit akar mondani most mostai jót, rosszat, összefüggésben, nem összefüggésben, bármit. Lehet küldeni sms-t is, meg e-mailt is. Jó reggel. E Jó reggel. kívános, Fiala úr. Meg szeretném kérdezni azt, hogy reggel 7 óra, 7 perckor mi volt az a zena, amivel indított? Hú, ha! Szerintem az rég Shops volt. Milyen? Uh... Rég Shops. Rég shop. Shops? Shops, az egy izlandi együttes tudom. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Ha elmegyek pisilni, az azt jelenti, hogy utána már nem ajánlok lehetőséget Önöknek, mert fel, fel fogom hívni Szilágyi Zsófják. nem azt mondom, hogy fel kell hívnom, de ez nem egy ilyen kötelező feladat. 061-4890-999 és 06 3677 először. 061 hat és 0636771161 másodszor. Igen. Jó reggelt Horváth Péter, Szia. A civilapának kapcsolatban gondolom, jól tippelek, hogy a... Nem, elég fog, elég nem, nem, nem, nem ez Péter, mert természetesen nem fog válaszolni. Péternek... Jó de Ez nem így, tehát... Ez nem parkokba. De amit ma reggel mondtam, annak például, te konkrétan érintettje vagy. 061 és egy 06 1161 először... Jó reggat! Még hadd mondjak a hogy kim voltam, megnéztem a pol McCarty-t meg volt. Egy különbség volt a Krakóival, hogy ott a Helter Skeltert most eladták, ami állítólag a világ első. előadták Krakóban is. 061489 jó, elszólít, a, <gül> elszólít az a másik helység, utána meg nem Köszönöm az érdeklődést! Would come carry me away, and I'll keep waiting through next May until Christmas comes my way. Eskimos, Everybody knows A turkey and some mistletoe To make the season bright Tiny tots With their eyes all aglow Will find it hard To sleep tonight They know that Santa's on his way He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh And every mother's child is gonna spy To see if reindeer really know how to fly And so I'm offering this simple phrase To kids from 1 to 92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 János vagyok, lehet? Elnézést kérek a csúszásért. Mi az semmi baj? Nem tegeződni fogunk? Igen, tegeződhetünk, persze a megszólítás után kérdeztem, hogy nem hoztál könnyű helyzetbe, mert én a soromban, konkrétan ebben 18 éve, előtt másban, mindig arról beszélgettem, ami aktuális volt. Most, uh -huh. most pedig ugye vissza kell néznem, uh -huh. és meg is teszem, hogy mikor küldtem az első, Fiala János vagyok rádió, november 27, az létezik, nem, november 22 November 22, és akkor már vívtam a Kubik Elvirával egy mérkőzést, hogy megadja a telefonszámodat. az uh -huh. november 15, nagyjából, nincs egy hónap. Aha. Uh, eljárt az idő. igen, uh, ezt most nem a sértettség mondja velem, korábban ja, amikor még jóval okay. fiatalabb voltam, akkor volt bennem ilyen sértettség, mert akkor volt bennem egy ilyen azonnaliság, ez az azonnal, tehát az azonnal, azonnal, vagy nem érdekel ugye itt Aha. annyiban fontos ez hogy mit láttál egy hónapja a múziban? Igen. tehát a kérdés arra vonatkozik hogy ugye én azért kerestelek meg téged, mert kurvára hatott rám a film és uh -huh. szerettem volna veled erről beszélni, hogy mit, azt nem uh -huh. tudom megmondani, mert időnként írókat is felhívok, amikor valami nagyon hat rám, és a kurvára azt nem azért mondtam, mert jól hangzik, hanem azért, mert vannak jelzős szerkezetek, amelyek nem... A nagyon tetszett, az nem ugyanaz, mint a kurvára tetszett. Uh -huh. <gül> <gül> hát látod, ennyi, ennyit ér egy film. Tehát, hogy... <gül> Jó, de tudsz olyan filmet mondani egy hónappal ezelőttről, amelyet olyan elevenen tudsz elmondani, mintha tegnap láttad volna? Persze, hogy nem, de hát... Na de akkor ez egy nagy nem. kiszúrás a, a, a másik féllel, miközben ez nem volt szándékos. Hát nem volt szándékos, beteg voltam, amikor, amikor telefonálta, és kb. két hétig voltam beteg, aztán utána ugye nem tudtunk a múlt héten beszélni, mert akkor te voltál beteg, és akkor most tartunk itt. De kérdezem, nem beszélünk. a beszélni. Tehogy nem. Tehát, hogyha elmúlik az érdeklődés, meg a de, beszélhetnék, de, meg az értelmezhetnék, nem, nem, nem, akkor nem, nem, nem, nem csak meg, én nem ragaszkodom hozzá egyáltalán. Nem, nem, nem. nem, nem, nem de egyszer arról van szó, hogy az embernek a hozzáállása automatikusan, vagy nem automatikusan változik. Igen, de, de szerintem nem feltétlenül romlik. Tehát, Egyáltalán a, nem, már els... Mármint, hogy nem olyan értelemben egy kisebb edik, de hogy vannak az elsőkörös reakciók, abban teljesen igazad van, hogy, hogy vannak dolgok, amik elmúlnak szerintem. Tehát ebben egyetértünk, de az, hogyha valamiről később beszél az ember, annak hozadéka is vannak. Könnyel lehetséges. Vágjunk az bele! Nem? Azt kérdezem tőled, hogy te hány éves vagy, és ezt azért kérdezem, mert hogy ugye olvastam valamit, ami néha kapaszkodónak szükséges, mert elvileg, az ember látja a filmet, az untig elegendő a szakiradalom, az nem kell hozzá. Az már egy ilyen mankó, de néha mankó tud hasznos lenni, és én innen a mankóból tudom, hiszen a filmből hogyan derült volna ki, hogy te 11 év után csináltad az első önálló filmetet, ha én ezt jól tudom, hogy ilyenkor 11 év, az mi a tedik. szerintem ez... Nem olyan, ne, nem olyan nagyon szokatlan szóval, hogy vannak a hirtelen neki futású emberek, akik bármi áron csinálnak filmet, meg, meg nem tudom, van, akinek valahogy több idő kell, hogy nálam mivel telt, nem, nem tudom, so, sok minden bizonytalansággal, nem tudom, tök dolgokon, Ige halni készültem. <gül> Mit tudom én? I ilyen, <gül> ilyesmivel. Miért akartál filmrendező az lenni? Valamikor én is filmrendező akartam lenni, de az utolsó rostán kirúgtak, és könnyen lehetséges, hogy jól járt vele Magyarország, ezt már sohasem fogjuk megtudni. De még időnként. is újra. Hétszer próbáltam. Hétszer? Hétszer, igen, hétszer. Hmm. De ez azt hiszem, érted, hogy nem hogy volt. Meg filmfor ember, filmforgatókönyvírásból meg kiruktak, mert én éfolyamtársa voltam a Fábrinak, de ott azt a bűnt követtem el, hogy én a Bokor Péternek az osztályába jártam, Aha. és szerettem volna egy másik osztályba járni, Na, és ezt meg és, és nem eznek hírét vette a. a, a, a az osztályfőnököm, és, és rövid úton kirúgott. Mm. Mm. Elég ilyen hiúsági ügynek tűnik, nem? Igen. Neked hányi folyam társad volt? <tos> Ö... Nálunk, tehát nálunk nem az a rendszer volt, ami most van a filmészetén, hanem mi összesen 13 voltunk. A 100 voltunk. péter csak közben elnézés, csak mostanáig hogy én a 100 péterhez szerettem volna járni, mert a Száz péter valami olyan csillogó volt, amire egy szavakat nem tudok mondani. Tehát az ember meglátta a 100 péter beszélni, és konkrétan hm. leesett az álla. Én egy rajongó típus vagyok, szeretném a tudni. <gül> és valójában téged is azért hívtalak fel, mert ha bár a határán voltunk, hogy már a beszélgetés is de olyan hatást gyakorolt rá a film, hogy utána konkrétan tudtam a barátnőmnek mondani egy mondatot, amit majd valószínűleg itt se fogok elsporolni, hogy, hogy, hogy, hogy miért is akartam úgy élni, hogy éltem, beleértve, hogy több mint 40 évig jártam pszichoterápiára, tehát valamely idősebb vagyok, mint te, de különös hogy azért a felnőttkorom hajnalán kezdtem el járni, és mármint a nagykorúságnak a határán, de így is valami olyan, olyan mértékben hatott a film, hogy ez elmondható, elmondhatatlan, és a Száz Péter is ugyanígy hatott rám, és akkor én megkérdeztem a Száz től hogy nem -e lehetne -e átmenni-e hozzá, hogy aztán a százp... valószínűleg a Száz Péter megkérdezte a bokortól, hogy mi, mi, mi más történhetett volna, uh -huh. amire uh -huh. a bokor nem elég, hogy azt mondta, hogy nem, de egyben nekem azt mondta, hogy hát ennyi volt az ottani tartózkodásom. Ott tartottunk, hogy ki voltak az osztálytársaid elnézést? Uh, igen, de ez tényleg teljes hiúsági kérdés, tehát, hogyha az mondjuk az enyed Ildikóval fordult volna elő, hogy ő azt hallja egy tanítványáról, hogy át akar menni, akkor örömmel azt mondta volna, hogy természetesen mindenki válaszza meg a saját mesterét. Tehát, ha valaki éppen nem tőle akar tanulni, és ezen még a Gotár Péter is így volt. Tehát, hogy ha valaki az Ildikóval tud szót érteni, azt asztáinkban két... Osztályfőnök volt ugye a Szenyedi Ildikó, meg Gotár Péter, és, és ők ilyen szempontból teljesen nagyvonalúak voltak. Tehát nem mindenki tud mindenkivel beszélni. Jól emlékszem Na, valamelyik igen. interjútból, Én. hogy az Enyedi Ildikó adta oda neked a Szamosi Zsófiát, mint ötletet? Igen, igen, a Szamosi Zsófia az Ildikó ötlete volt. Igen, igen, igen. Uh, ja... De bocsánat, én nem akartam megsértődni az elején, csak, csak visszatérve, hanem hogy egyébként nagyon sajnálom, szóval teljesen értem azt, hogy... hogy hogy elmúlik valaminek az aktualitása, ez ilyen, de ott valahogy tényleg nem volt, sajnos. De, nem, de, de, de, de a pillanat. Ezt a semmit nem érdemes tovább érve. akarni, mert, mert, mert, mert valójában ez a, ez a közel egy hónapos szóval rengeteg dolog. Volt. Nem, ez közel uh -huh. rengeteg dologgal telt, és amikor aztán az utolsó telefon volt, akkor tőled akkor uh -huh. kiderült, hogy nagyon nagy mértében megvan a hajlandóság. Uh -huh. Alapvetően, ami az egy nappal kapcsolatban, ugye ez már az utánaolvasásnak az eredménye hogy végül is ugye ez nem egy szerzői film a szónak abban az értelmében, hogy a saját életedet vittett terítékre, közben annyira autentikus, hogy az ember elcsodálkozik rajta, és ha azt kérdezed, hogy mi a kérdés, akkor nincs kérdés. Ez a BBC milyen nehéz elmondani, hogy mi a szerzői film, nem? Hogy ezt azért elég nehéz körülhatárolni, mert mert közben műfai filmnek se lehet nevezni, szóval a kettőt. Hogyan szeretett bele ebből a témába? Fú! Tulajdonképpen egy, egy este. De volt egy csomó. Valahogy volt egy, volt egy csomó előtörténete vagy ilyen megelőző ügy, hogy én valahogy elkezdtem ezzel egy kicsit hogy mi is történik itt a, az anyákkal, meg a, hogy hogy néz ki ez a gyereknevelés, és, és aztán elég sok időt töltöttem itt ott, és láttam valahogy... hogy azt, hol itt itt Hát, hogy, hogy szomszédomnál, barátaimnál akkoriban volt szerintem az, hogy én 40 éves vagyok, hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy, hogy a 30 körül az összes barátnőm elkezdett szülni meg gyerekeket vállalni, és valahogy azt láttam, hogy ők sincsenek azzal tisztában, hogy, hogy, hogy ez így feladatok szintjén valahogy mit jelent. Tehát, hogy érzelmileg ez egy nagyon fontos dolog, és hogy ebben csodálatos részek és viszonyok vannak arra valahogy mindenki számított, vagy mindenki inkább erre számított, és az, hogy ez praktikusan mit jelent, arra meg valahogy nem, nem Jó, volt. Én időnként szíves, közben azért szoktam kérdezni, volt. Ami Igen, nem azért, de nem, én így beszélgetek, tehát mm? izgatott leszek beszélgetés közben, és kérdéseim mm? vannak, és nem azért szakítom félbe a másikat, mert nem figyelek oda, hanem mert rengeteg kérdésem van. Ki ez a Kucsárka Zsófia? A Kucsárka Zsófia nekem gyerekkori iskolai osztálytársam volt, és aztán együtt jártunk Pécsen Magyarszakra, Ö, egy, egy régi barátom. De hogy jön a filmhez Kucsárka Zsófia? Tehát lássuk a történetet, amikor elkezdte leírni egy napját. Az van, hogy a semmiből jött, vagy azt hiszem volt valami... Kucsárka Zsófia jött... egy családanya? Akkor két kisgyereke volt, és valahogy volt egy volt valami ilyen jellegű feladat, amivel mint egy harmadik ismeréstünk kereste volna őt meg, Igen. hogy valahogy... Valahogy be kellett így számolni a mindennapjairól, de valami kutatás volt, mert uh -huh. nem emlékszem pontosan, hogy mi. És akkor ő ennek kapcsán leírta egy napját, és aztán valahogy így kedvet kapott ehhez, és körülbelül egy héten keresztül, hát már amennyire az energiájából futottam, mert nyilván ezt este vagy a napotent Ez kvázi napló? Élni. Nem napló volt, hanem egy ilyen... Tehát, tehát Tevékenységgyűjtemény? Időpontokra... Tehát körülbelül az, hogy ilyen 10 percenként, Aha. hogy mi történt. Ez történt, az történt, El, elindulunk ide, de akkor visszafordulunk, ekkor összeveszünk, tetőződik a fáradtság ekkor és ekkor. Aha. Tehát volt valami napró jellege, de van beszámoló jellege is, és ahogy, ahogy ezek az időpontok is orjáztak, valahogy az egészben volt valami humor, ami lehet, hogy a filmben nem jelent meg. Volt, benne a humor is, meg valahogy nagy nagy szomorúság is, ahogy az ember egy percről percre követi, hogy... Valaki megpróbál valahova eljutni, meg miket gondol, meg milyen e maileket et Számítógép szab, műbors, vagy kézzel? Magát. Ez az e-mail, e-mail jött, számítógép. Hogyan kelt ez Hát átküldte e De akkor azonnal vagy később? Nem, akkor küldte át, és mivel mondom, hogy. Mint barátnőnek? Hozzá, persze, igen. És akkor nagyon szórakoztam De ezt, korábban ezt. ilyen levelezés nem volt köztetek, ahogy később sem. Hát nem szoktuk leindulni a, Igen, a, a Mi az, ami be megfogod van. benne? Mi az ami, mi az, ami egy ilyen beleakadt, mint amikor az embernek a körme, ha a rossz állapotban van, akkor beakad egy pulóvernek a szállába. Ez a... Volt abban valami... Magamban is volt, de valami beszorultság is volt benne. Tehát, hogy hogy annak Itt meg egy pillanatra, a... ha egyébként ezt az e-mailt nem írta volna, akkor te az ő életét nem láttad volna így ilyen közelről? Hát figyelj, mi körülbelül napi szinten szoktunk beszélgetni, vagy hetente kétszer-háromszor akkor is beszélgettünk, amikor meg egész kicsik voltak a gyerekei. Tehát, hogy ez egy közeli barátság, de nyilván érted, ilyen, tehát hogy nagyon láttató volt ez az e-mail. Tehát ilyen részletekről, tehát, hogy amúgy is tudtam, hogy hányszor ébrednek a gyerekek éjszaka, meg hogy ki mikor beteg, meg, meg mi történik velük, meg hogy ordít, hogy nem lehet elaltatni, stb. stb. De valahogy az, ami ezekből az e kiderült, kiderült, azon sokkal ilyen plastikusabb volt. Ez egy aljas kérdést, amit egyébként Igen. azért, az ember amikor minősíti a kérdését, akkor mindig távolít, mert az ember, ha kérdez, akkor nem minősíti a kérdését, de ugye az az én eszembe, aki valami hasonlót végzek a rádióban és a tévében néha, hogy egy olyan szituációban, mint amiben te kerültél, több lehetőség van. Az egyik az, mint ami bekövetkezett, a másik pedig az, hogy egyszer csak azt mondja, hogy Jézus Mária, és azt nézi, és az a kérdésem, hogy vajon ez a ti kettőtök kapcsolatában jelentkezette. Tehát te Találtál-e egy olyan elemet, amiben te megpróbáltál segíteni, vagy véleményt formáltál? Tehát, ugye te hirtelen meglátod a barátnődet úgy és olyannak közelről, amilyenek egyébként is láttad de ennyire közelről. Nem, és akkor egyszer csak mondjuk azt mondtad, hogy nem így kéne nevelni, vagy ott kéne hagyni azt a pasit, vagy másik ABC-be kéne menni, vagy valójában a történetnek ez a szállához nincs közön, vagy nem következett ilyenben. De nem mondasz, hogy nem érted, amit kérdezek. De értem, de semmilyen tehát, hogy semmilyen kritikai ö, megjegyzésem nem volt, mert nem volt benne semmi hibáztatható. Ez egy teljesen normális család volt, két egészséges kisgyerekkel, egy itt, jó itt házasság. Itt meg egy pillanatra. Ugyanezt én, mint néző, elmondhatom a filmre Egyet. is? Hogy? Hát, hogy ne, senki egy. se hibáztatható, mert ugye itt a filmben azért a pacák azért minimálisan hibáztatható, vagy a te elmondásod szerint, ahogy te néznéd ezt a filmet, a pali nem hibáztatható? Figyelj, ki nem hibáztatható. Hát most Én mondtad szinten. az előbb, hogy a barátnőd nem volt hibáztatható, te mondtad? De, de ez nem vele történt. Tehát, hogy ő, tehát, hogy hogy mondjam, azok átlagos napok voltak. Tehát, hogy az, az egész De A film is átlagos napokról, nem napokról szól. Nem? Igen, igen, de a megcsálásszal az nem, nem onnan jött, az, az, az valahol máshol ugrott be, hogy ezeket az apró részleteket, vagy amiben egy ilyen, egy ilyen nap, egy ilyen élet elmúlik, érted, ezekben az apróságokban, nem, hogy így vágyódunk valami nagyra és jóra és nem tudom mi, és aztán végül az történik, hogy van egy nap, és akkor elmosogatsz, és kiporciózol, és dolgozol, és ezt meg azt meg mindent elintézel, és nem tudom, hogy neked van olyan élményed, hogy este lefekszel, és végül is van némi hiányérzet az embernek, hogy tulajdonképpen mi a fenét csinált egész nap, és hogyha minden nap így fog tenni, akkor végül is erre nagyon, erre, nagyon erre nagyon egyszerűen tudok válaszolni, mert csak é. azért nem küldtem SMS-t a barátnőmnek a beszélgetésünk közben, hogy ez milyen jó fejez a nő, akivel beszéltem, mert nem akartam magamtól ilyen elidegenítő hozzáadatot venni. De ilyet nap, mint nap átélek. De az a kérdés, hogy vajon te, aki valószínűleg addig átéltél ugyaniennyit, csak a saját életedben. miért döbbentél azon meg, hogy a barátnőd élete is ilyen, vagy hogy létezik, hogy korábban ezt nem láttad ugyanígy? Mert valahogy nagyon explicit. Válik valahogy ez szerintem a. Hát, hogy más élethelyzetekben is, de mondom, akkoriban ez volt közel hozzám, mert nagyon sok barátnőmnek született akkoriban gyereke, tehát a gyereknevelés kapcsán lett ebben valami nagyon, nagyon kézzelfogható, hogy így vagy, meg abban is volt valami szívszorító, ahogy, ahogy egy nőnek a lénye, az így, vagy így bizonyos időszakokban szerintem egyszerűen feloldódik a feladatokban hogy azt érzi, miközben gyereket nevel, hogy ő maga valahogy így megszűnik, megszűnnek az igényei, tehát hogy nem te nem tud elolvasni három sort, érted? Egy könyvben, ha arra vágyik, vagy nem tudom mi, ha nem, hanem van egy, van egy másik ismerősöm, akinek nem tudom, négy gyereke van, amikor a tevékenységek egy napban nem tartanak tovább három-négy percnél, mert mindig jön valami következő. És hogy valahogy... Semmi közöm az... nincsen hozzá, és ne sértő, hogy meg, az véletlen, vagy szándékos, hogy neked véletlen. Közben azt írod, hogy mint babysitter sokat voltál gyerekekkel. Igen, igen, voltam, mert ugye tíz évig nem csináltam filmet, és valószínűleg ezután is leszek ezután a film után, mert valamiből meg kell élni, és igen, voltam sokat gyerekekkel. Az az érzés, ami akkor elfogadta, amikor ezt olvastad, és a többiek hallg a történeteit hallgattad, akkor az volt benned, hogy Jézus Mária, vagy mi volt benned? Hiszen neked vannak ugyanilyen napjaid, nem is kellenek hozzá gyerekek, de gyerekekkel másképpen zajlik ugyanezt. Tehát más a porszívózás, és más a gyerekek. Igen, igen, igen, igen. Ö, volt benne valami megdöbbentő, meg mert azt már többször is mondtam, hogy az is megdöbbentő volt ebben, hogy az én megdöbbenek. <gül> Ez hogy, hogy lehet az? <gül> hogy az egyébként hogy, korábban hogy te ezt nem érted. Tudjuk. Igen, igen, igen. És ezt nem csak én nem tudom, szerintem. Tehát, hogy, hogy valahogy azt érzem, az hogy... Az a rossz hírem van, hogy ez a filmben egy kicsit jobban sikerült a kelleténél, rám, rám iszonyatosan hatott. Tehát komolyan mondom, tehát rettenetesen. Tehát, a szó jó értelmében rettenetesen. De neked van gyereked? Nekem van egy gyerekem, elvált vagyok, uh -huh. és abban uh -huh. kapcsolatban mindig lelkismeretfordulásom van. Van egy barátnőm, aki szintén elvált, a szintén lelkismeretfordulásom van, hogy ők elváltak mint a két gyerek iránt ellen lelkismert van, de a lelkismert fordulásomat agyafelten anyukámtól kaptam, aki családi örökségként egyebek közt ezt adta nekem, Ő egy ilyen igazi gittis máme volt, és neki a nevelési eszközei közé nem a poruló tartozott, hanem a, a, lelki a lelkismert, lelkismert furdalás képzés. Igen, hát ezt próbálták Psihaterek megszüntetni több-kevesebb sikerrel. Úgyhogy én ezt tökéletesen értem, és akkor elmondom azt a kulcsmondatot, amit én mondtam a barátnőmnek akkor, amikor kijöttem a filmről, azt mondtam, hogy én mindent elkövettem annak érdekében, hogy az én életem ne ilyen legyen. Mm. És az Isten valami ismeretlen okból, és most ezt lekopogom, nem vagyok vallásos, de valamilyen hitem van, ezt számomra lehetővé tette. Én mindig szerettem volna kivétel lenni, és többé-kevésbé sikerült. Mondok egy konkrét példát, az utolsó pszichiáterem engem pszichodrámába akart rakni, de én mindig egyéni akartam lenni, nem akartam egy közösség tagja lenni, és valahogy megúsztam, és aztán a legvégén elmondta, hogy talán mégiscsak ez volt jobb, mert lehet, hogy szétvertem volna a csoportot, és az senkinek sem lett volna jó, de gyakorlatilag az akaratomat szerettem mindig véghez vinni, nem mindig sikerült, hála jó Istennek, de az, hogy kivétel legyek, és hogy ne kerüljek egy olyan Hát nehéz lenne megfogalmazni, hogy a film az micsoda, hogy az egy monotónia, vagy az nem. Lehet, egy, ugye egy gyereknevelés önmagában nem lehet monotónia, de az, amiről az egy nap szólt, abból én szerettem volna felmentést kérni. Igen, igen, igen. De szerintem ez egy, tehát hogy a gyerekes, meg a családos, ez egy életforma. Hozzátiv, vagy igen, valószínűleg abban a tisztában vagyunk, hogy akinek nincs gyereke, attól még lehet neki is egy napja ilyen. Csak nem gyerekkel. Hát kell. abszolút, igen, igen, igen, igen. Csak valahogy abban mindig van valami szívszorító, nem amikor amikor a gyerekekkel ilyenek a napok. Tehát, hogy az, az az egészben a furcsa még, hogy a végtelen számú feladatban, amit, amit végre kell hajtani, ez a nő is a gyerekeivel találkozik a legkevésbé. Tehát olyan, mintha azt, tehát hogy a gyerekekért hozott áldozattal, magukat, a gyerekeket is feláldozza egy kicsit. Vagy Jól beszélsz, mert nem szereg. beszélsz, mert a film pontosan arról szól, hogy a nő számára ez még se áldozat. Tehát szereti a gyerekeit. Ez a nő nem egy lelketlen nő, ez nem egy nem, számára gyerek. Nem, egyfolytában olyan köszegetni kell a gyerekeidet, hogy ki hova menjen, és másból se mint köszegetésből. de a te nagyszerűséged az egyemekütt hadd, hadd ég, már, ez? ugye, amikor az anyját arra kéri, hogy menjen el, és az anya ugye azt mondja, látod, ez most jön elő a semmiből. Tehát így működsz te meg a filmet. Ugye? És a nő azt mondja, az anyja, hogy ő sötétben nem megy ki, és akkor a nő beül az autójába, és elmegy, mint hogy amikor az a jelent, amikor este elmegy otthonról, és nem lehet tudni, hogy most elhagyja a családját, de kiderül hogy gyógyszerért megy, azok egészen szívszorítóak. Tehát ott a szamosi Zsófiát úgy lehetne szeretni, ahogy egy szexbombát lehet szeretni, de a szamosi Zsófi ebben a filmben nem egy szexbomba. <tos> Tehát nyilván az a szívszorító szerintem, hogy benne van a pakliban, hogy elmegy a francba. Tehát, hogy érted, De nem, hogy de, a de de benne van a pakliban, de band, az a három gyerek az, az, az annyira, tehát mintha őket el kéne vinni valamilyen helyről, ahol ég az erdő. Hát az ember, ha ég az erdő, akkor nem hagyja az égő erdőben a családot. Persze, nyilván, csak azért szerintem még anyáknak is vannak olyan néha, hogy ott hagyjanak csapot papot, becsukják az ajtot és helló. Az, hogy de a film az olyan, az mint, egy, mint egy flow, az hogyan? Ez hánynal forgatás volt? 28. De ez kicsit olyan, amikor az ember nézi, mintha ezt egyfajtában egy vettétek volna föl. Tehát olyan, olyan hatást költ. Beleért de vagy váltatott? Vágás. Az... vágás. Jó, de nem csak a vágás, hanem az, hogy sikerült ilyen számban azonos atmoszférát teremteni, ez egészen hihetetlen. Igen, igen, nagyon, azért ez nagyon... Ebben a filmben a sütanap se tehát ebben a filmben igazán kékék soha sincsen. Miközben közben azért van virító tavaszi napsütés, ha megfigyeled, amivel szerintem viszonyatos mázlink volt, vagy én nagyon örültem neki, hogy nem egy ilyen ködös külső van benne, hanem tényleg virít a napsütés, és a kopaszfák ott állnak ebben a tündöklő tavaszi napsütésben. Én szerettem volna, hogyha valahogy ez az ellenpontozás Ez tavasszal meg, ...megvan... Március 8 án kezdtünk forgatni, és ott az első tavaszi hetekbe vettük fel a külsőket, aztán beköltöztünk a lakásba, pont azért egyébként, mert jöttek a rügyek. Tehát hogy világos volt, hogy nem lehet nem lehet tovább egy napként tartani a történetet, ha közben kirügyeznek a fák, hogy fogjuk vágni. Tehát ugye egy filmet nagyon-nagyon ritkán tudnak fölvenni kronológiában, tehát hogy a jeleneteket abban a sorrendben, ahogy a forgatókönyvben meg van írva, hanem össze-vissza van felvéve, és ez nyilván a legnagyobb terhet egyébként a, a főszereplőre, vagy a szereplőkre rótta, mert össze-vissza kell egy forgatókönyvben magukat ö, manipulálni. Tehát hogy a, hogy a nap elején fölvesszük a forgatókönyv elejét, és hogyha a forgatókönyv vége ugyanazon a helyszínen van, akkor neki oda kell magát valahogy modulálni, és akkor fölvesszük azt. Tehát, hogy, hogy inkább az, ez, hogy ez, a, ez az állandó ugrálás a forgatókönyvben, hogy, hogy, ez, hogy ez nem sinlette meg a, a dolog, az tulajdonképpen nagyon nagy mázli, meg hát a Zsófinak iszonyú munkája van benne. Fantasztikus benne. De azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki fanta. Tehát, amikor kijöttünk, akkor azt kellett megállapítani, hogy az összes gyerek, a férje, a az anya, mindenki fantasztikus benne. Miért van ez uh -huh. a a dombon? Van ennek egy jelentősége, vagy sem? Valahogy azt nem akartam, valahogy azt akartam mutatni, hogy, hogy nem csak a... Igaz, hogy a rózsadob alján. Hogy a aljában, igen, igen, ez, ez fontos, de, de hogy nem, nem csak a, a külvárosokban, meg a, az ország szélein vagy vi, vidéken vannak problémák. Tehát, hogy a magyar középosztály szerintem minden így alatra. él. Amiről te beszélsz, ezek problémák vagy micsodák? Mert ugye azt mondod, hogy problémák, de ugyanakkor mondhatnám azt hajózásilag, hogy ezek zátonyok, már pedig a zátonyok azok nem problémák, hanem olyan dolgok, amelyeket a természet oda Ezek problémák vagy zátonyok, vagy biztos, hogy csak problémák? Tehát, hogy ezeket magunk alkotjuk-e magunknak? Vagy vannak? Hát figyelj, szerintem ezeket mi csináljuk, mármint hogy vagy... Ezek társadalmi ügyek, vagy ennek nyilván hosszú múltja van. Társadalmi kritika, történet, miért így élünk, kapitalizmus történet, stb. Tehát, hogy ez nem maguk magától lett, hanem valahogy kialakult ilyen életformák, ami, amiben nem tudom, olyan rendszerre harcolnak a Töké szülők tökéletes szerintem. Tökéletes az, amit ami... mondasz, de ennek a filmnek egyetlen egy olyan ajtaja nincs, ahol én egyébként azt mondhatnám bármelyik hősnek, hogyha ez kinyitja, akkor arra felé van a megoldás. Ez olyan, mint egy mókuskerék, van, soha nem lesz vége. Figyelj, hogy volna, hogy mi a megoldás, akkor valószínűleg nem csinálunk róla filmet. És nincs? Tehát nyilván engem is azt foglalkoztatott, hogy amikor valaki beszorul egy ilyen helyzetbe, akkor mi történik. És elég sok, euh, hát ismerek ilyen családokat, nyilván te is ismersz, akik be vannak ebbe szorulva, de közben... Azt is lehet látni, hogy szoktak tudni jönni ebből Oké, de Akkor kérdezzünk, hogy te kucselka Zsófiának a konkrét eset, annélkül, hogy megmondtad, hát, hogy mit mondtál, ez semmi közöm nincs hozzá. De, mint egy barátnő, mondtad neki azt, hogy tegyed azt a rébaszt és akkor más lesz? Konkrétan biztos, hogy nem ezt mondtad? Hát nem, mert teljesen világos volt, hogy nem lesz más. Tehát, hogy nem tudtam neki ilyen konkrét tanácsot adni engem, pont azt fogott meg ebben az egészben, hogy ez egy, hogy ez egy ilyen hétköznapi pokol, illetve, de sem volt pokol vagy egy ilyen hétköznapi nehézség, ami mindenünk számára ismerős, és nem tudom rá a megoldást. Tehát nem az van, hogy, hogy attól keletkezik a nehézség, mert valami iszonyú extrém helyzet van, érted, háborús helyzet, vagy valaki rettenetesen beteg, vagy valami nagyon speciális összeállása van a dolgoknak, és ebből következik a, a tragédia, vagy érted, vagy a rossz érzés, hanem teljesen átlagos, és nem a legrosszabb, körülmények közül születnek, vagy születhet, érted, olyan jellegű probléma, van, valaki nem tud mit kezdeni. Annyit, hogy bármi extrém lenne a Ez helyzetben. összefüggésben van a gyerekszámmal, vagy nincs összefüggésben a gyerekszámmal? Hát figyelj, ugyanígy nincs, nincs gyerekem, és erről megoszlanak a, a vélemények, de a legutóbbi, amit pont nem tudom, egy hete hallottam egy három gyerekes anyukától, ő azt mondta, hogy ő, hogy, hogy a feladatok a gyerekek számával exponenciálisan nőnek. Tehát, hogy neki két éves a harmadik gyereke, és nem az van, amit mondani szokás, hogy ó, ha már van két gyerek, akkor nyugodtan jöhet a harmadik, mert, mert ez nem ilyen egyszerű, hanem, hanem igenis. Tehát, hogy egyre. Még egy, egyre ké, több még egy kérdés, kérdés van, amit nem lehet megúszni. A gyerekek száma és a férj hozzáállása az a férj, aki egyébként alkalmasint igénybe vehető, mint egy ruhafogas. De, nem, de a ruhafogasnak sincsenek feltétlenül érzelmei a családja iránt, már pedig ennek a parinak vannak érzelmei, de úgy tűnik, hogy olyan irányba is vannak érzelmei, ami a családtól elvesz. Ez mennyiben része a beszorítottságnak, mert hogy ez a film vajon egy segítőkész szerető apával is ugyanilyen lett volna, vagy baromságokat kérdezek? Nem kérdezlek baromságokat, de szerintem az ő egy segítőkész szerető apa egyébként, csak valahogy beállt egy olyan rutinevő családjukba, vagy én ezt gondoltam, ami nagyon neheze, tehát ami nem feltétlen az anyagiakra, és nem feltétlen a megterheléssel van összefüggésben, mert nem ilyen egyszerű a képlet szerintem. Tehát, hogy vannak ugye boldog családok, akik ugyanilyen terheket hordoznak. Oké, okay, az, az, az anya talán? Mm. Szerintem ő is. Szerintem ő is benne van egy mókuskerékben, csak másfajta reakciót ad. Tehát érted, az egyik embernek az a reakciója, hogy menekülni, a másik embernek az a reakciója, hogy kibírni minden áron. Az, hogy egy oldalon lel apa... és ki milyen utat választ, az. Igen, de az apa Ebben neked teljesen igazad van, de az ember óhatatlanul, ha jó ember, az anya mellé áll, mert, ö, mert az apa hiába van ott, olyasmit tesz, amivel azt a közösséget, amelynek az apja, amelyben ő apa, azt elárulja, akarva akaratlanul. Igen, elárulja, így van. Te még nem árultál el senkit? Hát annak következtében vagyok igazán felelős az apa iránt, Tehát én például a barátnőm iránt érzett csodálatom az egyébként közt azzal van összefüggésben, hogy ő nem egy szamosi zsófia, mert hogy egyébként neki nincs három gyereke, de egyébként nem állna tőle távol ez a fajta hozzáállás, és miután tőlem távolabb áll, és én sokakat elárultam, ahogy öregszem, egyre kevésbé és egyre felelősebben viselkedem, de közben persze nem tudom megváltoztatni a múltat. Hát hogy ne lennék kritikus az iránt, aki kinek azt mondanám, hogy Baz meg, ne viselkedj így? Nem, szóval... Mert azért nem abban gondolom, gondoljunk hogy ő... bele, hogy a nő a miközben a gyerekeiért tesz, Igen. a fejében egészen máshol jár, és az jár a fejében, hogy vajon megcsalja-e a férje. hogy hogyha ez nem járna a fejében, azért fokozatokkal jobban érezné magát. Hát nyilván, tehát, hogy nyilván ez a helyzet kicsinálja ezt a nőt, vagy legalábbis aznapra, de valahogy hát nem aznapra, én... hanem az napokra. Hát igen, tehát nyilván ez nem, nem, egy, nem egy napnak a... mit a következményei annak, ami történik, az nem egy, egy napos következmény, de, de a férfi részéről pedig én... Tehát én azt gondoltam, hogy van a... Tehát, hogy ez egy önismereti kérdés az ő részéről. Tehát én nem azt gondolom, hogy ő jól cselekszik, vagy felelősen, vagy hogy hogy nem elítélhető, amit csinál, mert ilyen elítélhető. Csak valahogy én azt akartam, hogy ő például azért mondja a feleségének meg, hogy ő találkozik ezzel a barátnővel, mert tiszta lapokkal akar játszani. Ez tiszta? Ez nem... Te érted, és aztán valahogy belesodródik ebbe, tehát tulajdonképpen ő nem méri fel azt, amit szerintem a felesége előbb felmér, hogy ez a kapcsolat, ez valószínűleg sokkal nagyobb hatással van rá, mint amilyennek ő szeretné látni. Ez egy azért érdekes dolog, mert én ezt nem így látom, milyen furcsa dolog, amikor egy néző vitatkozik a rendezővel. Uh -huh. Na, no, de mond. Mert én, én, én, én azt látom, hogy ugy, ugyanúgy látja, én azt látom, hogy ő egy gyengébb ember, miközben azt is uh -huh. lehet mondani, hogy ő nagyobb mértékben várik a szabadságra, de hát az, a szab az, az, az, ami van, az a család, az nem egy teher. Azt, az, az egészet teherként felfogni az, az, az árulás azokkal szemben, akik benne vannak. Szerintem, és ezért se De azért se értettem, hogy sem ezt, de miért akarták ezt a filmet mm. feminista filmnek láttatni, ebből semmit nem értek. Miért akarják? Meg... igen Megmagyarázni meg. ez. Szerintem ez semmi ez, ez egy teljesen normális film, amiben van gyerek anyaszemszög, apaszemszög, nagymama szemszög, és egyik sem erősebb a másiknál. Mhm. Mhm. Mm jó, mert ezt lesz, az egészet igen. a gyerek szemszögből is nyugodtan lehetne láthatni mert ezek a gyerekek nem olyanok, mint a kövek amelyeket a víz igen, igen, igen, igen csak nem, nem az ő szemszögüket akartam de az is nagyon megjelenik igen. bennük igen, tehát hogy, hogy azt akartam hogy mondjuk masszívan benne legyenek, de érted ezt tehát, más két tehát az hát, három hát, nagyon az klassz elmesélni, hogyha, hogyha mondjuk sárik a szemszögéből nézed az egészet, más esemény jó, azért az, az egyik örökét taknyosatom még három nagyon klassz gyerekről van szó igen, igen klasszok a gyerekek. Mindenki klassz igen. benne, az ember oda menne az apához, és azt mondaná, hogy elnézést még egyszer, bazd meg, ha így viselkedsz, akkor a Szilágyi Zsófia filmet fog róla csinálni, és utána fognak az emberek bazd meg, ezt ne csináld, de újra fognak rát mutogatni az utcán. Na ilyet miért nem mondtak neked? És szerintem, nem, szerintem akkor az ember, nem. nem mondom, hogy kétszer is meggondolja, de ez a pali nem értelmetlen. Tehát nem arról van szó, ő vívódik, de a vívódásában potenciálisan már ott azokat, akikhez tartozik. Igen, de erre... Úgyhogy megkérdezem valakitől, hogy, hogy az ember, hogy dönti el azt, hogy elválik. És azt a választ kaptam, hogy, hogy a döntésére múltként ismer rá. A, a döntésére? Múltként ismer rá. De miért Egy ezt megkérdezted, te sose szakította? De, de, igen, csak kíváncsi voltam, hogy, a, hogy az elválás, tehát, hogy az, hogy tényleg így eldöntött, hogy na, akkor váljunk el, az valahogy, valahogy hogy, hogy zajlik, hogy, hogy mi, mi kell ahhoz, hogy amikor az ember úgy dönt, hogy mondjuk nem küzd tovább, vagy nem próbál más utakat, hanem tulajdonképpen azt érzed, hogy ez egy lejátszott játsz, amiben már semmit sem érdemes megpróbálni, és szerintem ezzel a férfővel valami ilyesmi is van. Hogy ő, hogy ő valahol ezt már eldöntötte, azt, amit mondasz, csak tulajdonképpen még nem jött rá, hogy ő ezt már eldöntötte. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye a, a, az, a film elején az a beszélgetés a feleségével az arról szól, hogy ő megpróbálja megnyitni a feleségét, és valószínűleg önmagát is, hogy ez nem egy eldöntött kérdés. Hogy nem kell felrugni a család életet, hogy ő nem fog elválni. De hát ez úgy tűnik, még sincs így. Kérek egy dologban segítséget, nem szép dolog, elfelejtettem. Mi a film legvége? Hogy fér véget? Úgy ér véget, hogy jön Sani a vízvezetékszerelő szerelő igen, a... igen, igen, igen. nem egyet. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az, igaz... igaz, nem, nem, vagyok. nem, a filmnek a vége. nem, nem, nem, nem, nem, kell erre reagálnod. Én ma reggreal... ez egy, ez egy, ez egy, ez egy olyan műsor, amely rólam szól, amit én átélek a világból. Ez egy élő blog, imáron több mint 18 éve, amit az Úristen hagyott fennmaradni a magyar médiában. És én arról beszéltem ma reggel, ez egy ilyen politikai, de nem politikai beszéd volt igazán, hogy mindazok a körülmények, amelyek ma a politikában azt a környezetet, amelyben én élek, körülveszi, az azt váltotta ki ebből a közegből, de nagyon sokan a hatalomból is, hogy infantilizálódnak. Uh -huh. Nem tudom pontosan megmondani, hogy ez azért van, mert nem elég bátrak, vagy minek a következménye. Most én nem elemezek, én csak leírok. Én azt mondom, hogy ma ez a hatalom a magyar társadalomnak egy meghatározó részét, akikhez én is tartozom, talán én konkrétan nem, delet. én is, azokat infantilizálják. És ez onnan jut az eszembe, és még egyszer elnézést kérek. Igazán nem leszek teatrális, és most nem folytatom, de amikor a nő bebújik az asztal alá, és gyakorlatilag egyé válik a gyerekeivel, akik ugye nem mentek iskolába, és még egyszer elnézés, és utoljára, hát az, az, az, az, hát arra nem tudok most mit mondani, különös tekintett arra, hogy elfelejtettem, ugye aztán csak a bűnbára szól velem, de most már itt van előttem, amikor bebújik oda, az hogyan jutott eszebben? Az maga az infantilizmus, ugye? De szerintem nem csak az font, tehát hogy van-e, valóban van egy ilyen értelmezés, én ezt másoktól, vagy meg tőled, de másoktól is hallottam, és nyilván az, hogy... Igazatok van, hogy ez egy infantilis gesztus, de én inkább úgy. De figyelj, figyelj, magyaráztam, hogy ez de egy így. Igen, most úgy hogy Valaki itt. egyébként megteheti azt, hogy nem nyitja ki az ajtót, úgy, hogy egész egyszerűen nem nyitja ki az ajtót. De hogy nem nyitja ki az ajtót, és egyben úgy csinál, mint egy gyerek, hogy bebújok az asztal alá, mert akkor nem is lehet engem látni, tehát hogyan látna engem bárki, akit nem engedek be, az maga az infantilizmus, és ebben a közegben egész egyszerűen fantasztikus. Mm. Hogyan jutott ez az esetbe? Az eredeti az eredeti ötlet az az volt, hogy fordítva történik. Tehát, hogy nem a kisgyerek bújik be az asztal alá, hanem egy olyan lakás volt a fejemben, ahol a, a nappali balépsz be a bejárati ajtón. Tehát nincs egy ilyen előtér, Igen. hanem kopognak. Igen. És az volt a forgatók, hogy mondjuk ott maradnak a legkisebb fiával, és kopog a vízüzetékszerelő, és ahhoz, hogy a hogy a gyerekkel ne fusson oda, és ne árulja el őket, uh -huh. hogy ők itthon vannak, arra eszel ki egy ilyen cselt. És elhívja, és ő maga bebújik az asztal alá, hogy ne az legyen, hogy, itt a, hogy a kisfia örül neki. Nem, itt fordítva történik, itt ugye az történik, hogy a kisgyerek bújik be az asztal alá, és ez kvázi egy ilyen jó ötletnek minősít, a helyzetre vonatkozóan. Szóval, hogy úgy az egész helyzetre vonatkozóan, hogy elbújni. De én valahogy annak örülök ebben, vagy én, én is azt láttam ebben, hogy ez tulajdonképpen egy lépés előre, miközben egy lépés hátra. Mi benne az, az előre? Hogy az, hogy nem felel meg az elvárásnak. Abban, ez így igaz, ez tökéletes. Tehát, hogy húz egy vonalat, nem, azért és nagyon azt fontos, mondja, amit hogy... mondasz, mert az összes többi részben egyébként eleget tesz az elvárásnak. Ez Igen, össze. hogy azt mondja, hogy eddig és nem tovább. És ezt nem teszi meg egész nap, egész egyszer se, érted? Ez így Tehát így. akkor is elmegy az éjszaka gyógyszertár, amikor halálán van. Igen. Tehát, hogy, hogy mikor van az a pont, amikor azt mondtad, hogy hát sajnos, sanyi nem fog bejönni. Tehát, hogy hiába van itt, hiába csönget, hiába parasztság vele szemben az, hogy idejött és még csak be se engedik, stb. stb. stb. Mert sajnos én most nem jöhet be, mert olyan a helyzet. Tehát ez tulajdonképpen a saját igényeinek, érted, egy, egy ilyen minimális szintű, nem tudom, előtérbe helyezése azzal szemben, hogy ő mindig mindenki más igényeit helyezte oda. ha már itt tartunk, előtérbe. mennyire volt rögtönzés a lehetőség egyáltalán forgatás folyamán, mint amit most elmesélt Hát ez olyan értelemben rögtönzés volt, hogy nem volt rögtönzés, mert tudtuk, hogy így néz ki a, a lakás, de az, hogy a Márkó tényleg be fog menni az asztal alá, és ezt meg lehet oldani, ez ott alakult ki. De egyébként nyilván fel is lehetett volna készülni, hogy valahogy gyakorolni vele, hogy nem tudom, hogy az a játékos kopognak, és akkor bebújunk az asztal alá, de erre valahogy nem maradt már energián. Tehát én ott rettenetesen izgultam, hogy ez, ez most létrejön, vagy nem lesz a filmnek vége. Azt mondtad az egyik interjúban, hogy felvetődött, hogy dokumentumfilmet csinálsz, ez Éh. majdnem egy dokumentumfilm. Tehát ez egyszerre egy játékfilm és dokumentumfilm, miközben természetesen nem dokumentumfilm. De az, hogy akartál csinálni belőle egy dokumentumfilmet, úhatatlanul benne van. De mit értesz azon, hogy ez, egy, hát ez nem egy dokumentumfilm? Hát ez nem, egy, nem, nem, egy nem, nem, de persze, én ezt tökéletesen értem, történt. de azt mondom, hogy az a szándék, tehát amit uh -huh. most elmeséltél, tehát hogy ez belefér, ez majdnem olyan, mint hogyha egyébként te követtél volna egy családot, amely nagyon érdekes módon mindazt produkálta, mint a forgatókönyvben van, és most azt mondanád nekem, hogy de hát ez dokumentumfilm, én azt mondanám, de hát ez játékfilm, mert azt mondanád, hogy ezeknek tényleg ilyen volt egy napjuk. Így. És most nem mondhatod, hogy nem érted. Tehát mintha tényleg ez lenne annak a, lenne egy család, amely konkrétan így uh -huh. él. Uh -huh. Tehát igen, de ezt hívják a realizmusnak. Nem? Tehát, hogy, nem e, tudom, jó, nem... hogy a filmnek ilyen erős valósághatása van, de ez, ez, ez, ez szándék volt, hogy ez egy ilyen valóságos nem, story legyen. Mi a barátnőmmel legyen. szeretünk minden szészedni, dramaturgiai hibákat találni benne, de nem sikerült. A... Tehát uh -huh. hosszan törtük a fejünket, hogy van-e benne logikai bakugrás, de egyet nem találtunk. Biztos mi vagyunk, ez tehát lehet, hogy van benne, de nem találtunk egyet se. Nagyon örülök ebben szerintem a Rékennek mondjuk hatalmas szerepe van a van hát, megvárt egy gyerekelnek. Fantasztikus volt a hang, osznak, hang nem amelyben mint kiderült neked is között mi? van a hangokhoz. Hogy érted, hogy között van a hangokhoz? E villamos zaj, meg egyebek. Ja, igen, igen, igen, igen. Nagyon szeretem a visszaosztony. Rengeteg villamos konyarodást vettem föl. Tehát a éjszakánként a Moszkva téren egy ilyen kis felvevővel. Az egész hangcsapat rajtam rögött egyébként az utómonka amikor minden nap megjelentem, hogy még felvettem három újabb villamoshangot. Szóval időnként a Székely Tamás mondta, hogy most már tényleg minden ötödik percben elmegy egy villamos, tehát mi lenne, ha elkezdenénk egy picit ritkítani. Tehát nagy, nagy munkája van benne neki. Anyukám, biztos azt mondanád rá, hogy látod, fia, mondtam, hogy minden művész bolond. Nyilván <gül> így van. A, a, anyukámnak ez volt a Azért igaza van. Valamelyest igaza volt. Anyukám Anyukámmal az volt a baj, hogy mindenben igaza volt, de úgy adta elő, hogy nem lehetett neki igazat adni. Tehát ez, ez egy borzasztó helyzet volt. Egyfelől, Hú, másfelől. Igen, nagyon érdekes. Másfelől, igen, ezt némileg örököltem tőle, hogy, <gül> uh, hogy, hogy, hogy fa, fantasztikus munkát végzett a berendező. Aha. Tehát a millió az egyfolytában, tehát az, az az egyfolytában adott volt. Tehát egy ilyen rendes egy ilyen rendes pesti lakás. Tehát egy ilyen gotári belső, vagy nem tudom miért kell az máshoz fordulnia. És, nagy, és mondom, mondom, ez jött ki belőlem a legvégén, hogy, hogy milyen szerencsés vagyok. Hogy nem így kell élned? Igen. Igen, miközben az ember nem megszánta, hanem, tehát nem, arra nincs jó szó, hogy az ember érzelmileg hogyan viszonyult a Szamosi Zsófiahoz. De azt nagyon nehéz megmondani. Hm. Hiszen egyetlen anyukás sem szoktak megdicsérni azért, mert egyébként pontosan azt csinálják, ami a dolguk. Igen, igen. napján kapnak érni. egy szálvirágot. virágot, igen. De hát az, igen. <gül> ez mégse így működik. igen. Igen, igen, igen. Ezt miért volt dolga? benned kétség, ami, ami egyébként nagyon pozitív, de csak legyen benned kétség. De miért volt benned kétség, hogy ez működni fogja? Hát figyeljük tök vékony igen egyensúlyozunk. Tehát az, hogy meddig lehet nézni egy filmben azt, hogy egy nő a teljesen hétköznapi dolgait műveli ráadásul, kb. lehet tudni, hogy mit fog csinálni. Értem egy elhoz tanít, felöltöztet, levetkőztet, nem tudom azért az nem volt világos. De ebben az, mikor... az is benne volt, hogy nem bíztál magadban, mert nekem ilyen problémáim nem voltak. Ugye az én kislányom, aki már nem olyan kislány, ma már elmegy e, e, magyar filmekre, de ebben jelentős köze van annak, hogy egy filmrendező apasia. <töntő> de hogyha én néhány évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy nézzük meg a Szilágyi Zsófia egy nap című filmjét, akkor azt mondtam volna, hogy szó se lehet róla. De, ne, meg, de még azt sem tudta volna, hogy miről van szó. Ha bennül hogy vajon az, aki erre beül véletlenül, csak hát ugye ez ugyanolyan dolog, mint legutóbb, amikor beszéltem a Magyar Nemzeti Galériának, ugye arról, hogy a Francis Bacon Freud kiállításra ugye okay. írnak mindenféle hülyeséget, akkor az ember nem nagyon hogy miért megy valaki egy kiállításra, ahol egyébként olyan képek várják, mint amilyeneket ezek az emberek festettek. Tehát valaki valami, mennyire valószínűsíthető az, hogy valaki tök véletlenül beül a te filmedre? Hát mit tett az olyan tökvéletlen, hogy semmit sem tud róla? Igen, hogy azt mondja, hogy éppen mondja a fiala, ízé, rá van írva, milyen filmet adnak most a moziban. Hát a Szilágyi zsófjának adják az egy napját. És mondja, az milyen hát. film? Hát szerintem biztos vannak emberek, akiknek minden mindegy. Azok, azok be mindegy. De inkább az a valószínűbb szerintem, hogy valakit ez kifejezetten érdekel, és akkor azért megy. Jó, én pedig azt mondom, hogy engem érdekel és onnantól kezdve ez egy pillanatig nem betűdött föl bennem, hogy sok. Ez egy egészséges dolog, hogy benned fölbetűdött, de bennem egy pillanatig sem. Hát ez jó, mert hogy valahogy mégiscsak sikerült, de amíg nem volt kész, addig nem lehetett tudni, hogy fog-e működni. Ezért, hogy összeszerelsz egy autót, ott vannak a fejedben az elemek, meg minden, Szerelítek össze, de az, hogy beindul-e és fog-e menni, azt nem lehet tudni, csak akkor, amikor már. Kész van. Az meg, az meg érdekes, amit mondtál a, a külföldi fogadtatásnál, hogy nem értik ennek a családnak az anyagi állapotát, hiszen külföldön, Ausztráliában vagy bárhol máshol, mm. aki külön órákra járanak, mm. és a gyerekek ugye meg annyi külön órára járnak, tehát nem értik azt, hogy hogyan lehet egy család nehéz anyagi helyzetbe, hogyha közben a gyerekek ennyi külön órára járnak, de ott akkor el kell tudni hogy magyarázni, vagy nem kell elmagyarázni, hogy Magyarországon ez nem így működik. Hát igen, meg szerintem azt sem pontosan értik, hogy itt két értelmiségiről van szó, tehát látszik, hogy a nő tanít, férfinek ugye valamilyen joggal kapcsolatos munkája van, és akkor külön órák ide vagy oda, akkor hogy a frontban lehet az, hogy a borítékba kell nézegetni, hogy ma van-e még egy tízes, vagy nincs. Szóval, hogy szerintem valahogy ez sem érthető, hogyha ha ilyen jellegű munkát végeznek emberek, tehát hogy értelmiségiek és dolgoznak, akkor... Még egy dolog jutott az eszembe, de ezt a film ezt is megvalósítja, anélkül meg tudja valósítani konkrétan, hogy ennek a filmnek e, ugye sok szereplője van, mert vannak a gyerekek, van a két szülő, ők a főszereplők, és gyakorlatilag miközben a nő szemszögéből látszik alapvetően a film, azért Párhuzamosan ezzel látja az ember némileg a férj, és némileg a gyerekek oldaláról, és az, hogy csak némileg, az bennem nem hagyott hiányérzetet, de újabb és újabb filmeket lehetne csinálni úgy, hogy ugyanez a történet, csak más szemszögéből mutatja az ember ugyanezt. Igen, a férfi szemszögéből nagyon érdekes lenne volt egy darabig egy olyan verziója a forgatóképnek, hogy hogy a végén nézőpontot váltunk. Az engem mindig nagyon érdekelt, hogy hogy felépíteni egy filmet úgy, hogy masszívan az egyik szereplő nézőpontját, és egy adott ponton egyszerűen önkényesen áttérsz egy másikra. És ez megbicsakolod, hogy egy, meg egy, pillan egy pillanat nem volt ilyen, tehát hogy ez csak terv volt. Ö, terv, terv volt, hogy egyszer csak átérünk a férfi szemcségére. A is maradt. Tehát nem, nem. Ö, nem, nem forgattunk. Egy jelenetet forgattunk hozzá, tehát hogy valahogy úgy voltam vele, hogy mi lenne, ha ezt én a vágóztán dönthetném el, de tulajdonképpen sokkal több mindent kellett volna ahhoz fölvenni, és az világos volt, hogy nem lehet, nem lehet kétfelé menni. Tehát, hogy annyira kevés a forgatási nap, hogy itt egy verziót tudunk fölvenni, és nem nincs meg az a luxus, hogy majd mi szépen ott a vágószobában eldöntjük, hogy melyik volt a jobb ötlet. Fontos az, hogy hányan nézték meg, vagy nem fontos? Hmm. Most milyen szempontból? Biztosan... Olyan szempontból, hogy a koltai, akit közelről ismertem, tényleg elmebeteg módjára beült a moziba megszámolni, hogy hányan vannak bent. <gül> Én nem, nem ülök be a moziba, de nyilván örülök neki, hogyha, ha többen látják. Tehát, hogy az tehát nagy erőfeszítést tesz valamire, és aztán 22 ember megnézi, az, az nem olyan jó. Hát nem, most csak mondtam egy példát, hogy 22-en nézik meg azt, amiért ami éveken keresztül ezt dolgoz, mennyien meg? Hát én úgy tudom, hogy 20 20.000 körül vagyunk. Hát ez igazságtalan. De nem a méret a lényeg. Tehát én azt tudom neked mondani, hogyha, hogyha én egyedül láttam volna, akkor is azt mondtam volna, hogy ki ezt a filmet, mert fantasztikus. Még két szót, nem az aktualizálás, csak éppen ma jelent meg egy nagy interjú, szerintem egy jó nagy interjú, de nem tudtam teljesen érdemében elolvasni még az Andy Vajnával. Erről uh -huh. az inkubátor programról, ha mondanál még. Uh -huh. Az mi? Uh... Ez az első filmeseknek uh, találta ki a film alatt, nem tudom egész pontosan, hogy kinek a fejéből pattant ki, uh, de én úgy tudom, hogy, uh, hogy a, hogy a havasági egy ponton uh, bement a, az Andy Vajnához, és azt mondta, hogy kérni egy film árát, ez ilyen 300-400 millió forint lenni, és lesz belőle 5 film. És hogy, uh, hogy próbálj, ő azt vette észre, hogy noha a normális pályázati rendszerben bárki pályázhatna, első filmesek is, sokkal kevesebb első filmre érkezik pályázat, mint ahányan végeznek az egyetemen, vagy ahányan pályázhatnának. Mit kap egy inkubátor egy rendező, amit nem kap inkubátorprogramon kívül? Könnyűséget valahogy. Tehát, hogy nagyon le van egyszerűsítve minden. Ennyi. Tehát egyrészt könnyűséget, meg szabadságot, vagy legalábbis a mi időnkben. Most alakul át a... Az inkubátorban most már egészen pontosan nem tudom, hogy, hogy a mostani feltételek milyenek, nem olvastam a pályázatok írás, de nálunk az volt, hogy egyrészt a, a film alap kiadta a kezéből a döntést olyan értelme, hogy megbízott egy öttagú zsűrit, plusz a szakmai közönséget, hogy válassza ki azokat a filmterveket, amiket ő szeretne, ő nem szavaz, tehát senki nem szavazott a film alapból, hogy mi legyen az az öt terv, és onnantól kezdők odaadják a pénzt, megmondják, hogy egy év múlva kell hozni a filmet, és ennyi volt. Tehát, hogy az konzultál, és annyit konzultál, és annyit fordul a klímához, amennyit akar, és nem vész el az ember ebben az administratív dzsungelben, mert valahogy így le van egyszerűsítve. Itt a pénztesség menni forgatni. Nem akarok előképpen félrejthető lenni, különös tekintett arra, hogy ma már megtanultam beszélni, és tisztában is vagyok azzal, hogy mit beszélek. Nekem egy nagyon jó pár kapcsolatom van, és ez nem nagyon jó, hanem, hanem nekem, én sose éltem olyan kapcsolatban, mint amilyenben most élek. Én azt feltételezem, hogy ha barátunk hallgat bennünket, akkor, akkor benne felvetődik-e az, hogy én, én képes voltam korábban ugye bármikor beleszeretni riportalanyomba, különösen, hogyha az nő volt. Most ennek a veszélye nem fenyeget, de azt nem mondhatom, hogy legalább olyan szerethető vagy, mint a filmed, mert a film az baromira nem szerethető. Tehát ez nem egy szerethető film. Egész egyszerűen a, a, a léténél fogva, de most így film és készítője tökéletes párt alkotnak az én szememben, és csak azt tudom mondani, hogy előtted a jövő, függetlenül attól, hogy lehetnél fel annyi idős is, és akkor még nagyobb hát, jövőd lenne, de hajrá! Tehát akinek Köszönöm, ilyen az első szépen. filmje legyen, a második filmje az még ilyenebb. Én oda voltam, érte, és a rendező is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, igyekezni fogok! Nem kell, nem kell igyekezni, isten Maradjon meg az Inkubátor programnak ez a része, ugye, Krista? Hát ilyen szabadságot ad a Kejfej azt kérdezik, hogy én sejtettem, hogy ez egy ilyen beszélgetés? lesz, hát én nem sejtettem semmit, sőt az elején attól féltem, hogy itt telefonlárakás lesz. Levezetésből szól a zene, aztán hazamegyek, de már fél órával tovább vagyok itt, mint terveztem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk, ha bármit meg akarnak osztani velem, amíg szól a zene, amit én hoztam, addig telefonálhatnak utána a dörre 9099 és hét először. 1, 4, 8, 9, 0, 9, 9, és 03 6, 7, 7, 1, 1, 6, másodszor. Érdeklődni szeretnék, volt a múltban egy fantasztikus beszélgetés riport azzal a kötéltáncos akrobata a lesz, hogy lesz lesz, annak volt? lesz lesz még a hétet, lesz. Jó, várom, nem? Még nem válaszolt, írtam. Kedves Kristina, ha az önnek is jó volna, akkor záró beszélgetésünkre, záró idézőjelben. December 12-én 9 órától kerülne sor Fiala János, még nem reagált rá. 06148909999 és 0636771161. Senki többet? Ha nem, hát nem, döröpontfialajanoskukat.com. Laci, te is. Civil Rádio, FM98. Tisztán fogható.